ITF i-a retras acreditarea lui Ilie Stase după conflicte cu adversarele, cu arbitrii și cu jurnaliștii britanici. România a încheiat cu patru medalii Campionatele Europene Individuale de Gimnastică pe care le-a găzduit la Cluj. Cătălina Ponor a cucerit aurul la bârnă și a primit medalia chiar de la Nadia Comăneci. Marian Drăgulescu a luat argint la sărituri după aurul de sâmbătă de la sol, iar Larisa Iordache a urcat pe ultima treaptă a podiumului la bârnă. În vârstă de 29 de ani, Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică în urmă cu 13 ani la Atena, a mărturisit că i-au tremurat mâinile de emoție pentru această medalie și că încă nu se gândește la retragere. Ajuns la 36 de ani, Marian Drăgulescu a devenit cel mai titrat sportiv român cu 31 de medalii continentale mondiale și olimpice și simte că încă mai poate face față în competiții. Da. Da. Suntem contemporani cu două legende ale gimnastei, și într-adevăr Onor și Drăgulescu. Drăgulescu mai ales este un venerabil al gimnasticii la 36 de ani, un sport practicat în general de copii de 18-20 de ani. Da, uită numai la el aproape că mă gândesc că am și eu o șansă. <laughs> da, Există revenind gimnastică la... pentru old boys. Cal cu pentru old boys. Aș vedea. Operați de hernie. E periculos. Operații de cal da. cu să da. fie. Hai, hai să vorbim și de Barcelona. Cu, cu mișcări ușoare. Adică. Da, da, da. Da, da, da. Da, a a fost... de... da, mă scuzați, vă rog. A fost un meci ca ca în zilele bune. Da, și nu m-am mai, mai culcat, deși știam că o să mă trezesc de vreme, mi-era frică să mă culc. Era 2-1 pentru Barcelona la un dat, s-au făcut 2-2 și zic, stau până la sfârșit ca să batem. Și uite, vezi? Ați bătut. Noi am Chiar bătut. să zic așa. <laughs> până la urmă. Frumos meci. Da, foarte frumos meci, cu răsturnări de situație, cu eliminări, cu tot ce trebuie. I-a rup și buza lui Messi. Am văzut. Săracul. Da. Marcelo i-a dat cu cotul. Da, a, a fost. spectacul da. Ne-a revenit și noi vorbim de Life pe plaja? Absolut nu. Zitu Ioana, prima trupa pe care o ascultam în deșteptarea din ce o să fie anul noastră la Life pe plajă? Nu trebuie să apeși pe celălalt buton de bravo. Carla Strims. a nu da. e asta, mă. <laughs> <laughs> nu totul e legat de Carla Strimps, Ioana! <laughs> Vama, la live nu pe plajă, 2017! Se aude în bloc Am înțeles ideea Ai risipit iubirea pe un dobitor Ești naibit din casă Eu asta aștept, iubitor Ești liberă să cauți fraierul B Celat. Mă declar vinovat. Am circunstanțe, însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Danța e privată, mă goală și era pe. Frumos era perfect, era adevărat Pe mese sau sub mese, dar numai împreună Iubirea și distracția se cam țineau de mână Apoi te-ai transformat ușor, ușor pe profesoară Și-am început să am restanță în fiecare seară Zice ai ceva de genul, iubirea e luptă grea Dau cam nu se joazna Luptai doar pentru mea Acum sunt singur în mașină Dar nu e supărare Decât premiant în închisoare Mai bine repete În drum spre mare Draga mea, păi acolo e tot o distracție. Fii atent. Vama, Vama m-a ascultat la Europa FM, Perfect Fără Tine. Este prima trupă pe care o anunțăm pentru Life pe plajă 2017. Astăzi, toată emisiunea, o să vorbim despre Life pe plajă și o să ascultăm numele din cele care o să vină la ediția de anul acesta, 27, 28 și 29 iulie. Spuneam că distracție maximă. Acolo nu mai muncește nimeni. Da, de-abia aștept să vină în vacanță, să mergem la Life pe plajă, plus că Uh, Eurostat arată că un român lucrează medie 39,8 ore pe săptămână Cât? cu aproape 3 ore mai mult decât media europeană. Ah, nimeni nu se preface mai bine ca noi că muncești. Corect Românii fiți și cine ne depășește Deci cine muncește aparent potrivit Eurostat Mai mult ca românii uh, Românii sunt depășiți de slovaci cu 42 ore Cehi, polonezi, bulgari 40,8 ore și greci Care dețin recordul cu de ore Au rupt grecii Europa cu munca da. Media europeană de 37, un și și întreb dacă nu le amorțește fundul la grești, atâtea ore <gri> pe scăunelul ăla din fața provăliei, știi? amorțește da, da. pe paia ăla de la frape. De la frape, da. Poți să bei frape toți grecii, beau o frape asta, mi se da, pare. Toată viața. E băutura națională, e. da, da. Cei care au cel mai lejer program de lucru sunt olandezii, care stau la job 30,1 ore pe săptămână. Uh -huh. Ce înseamnă productivitatea, știi? Și fac treaba și se duc. Da. În numărul de ore, dar avem și chichirezul. Adică cum reușim noi să fim atât de muncitori. Numărul de ore luate în calcul de Eurostat este inclus timpul pe care un angajat îl face pe drum da, de acasă până la serviciu, păi fi așa. dar și pauzele de masă și orele suplimentare lucrate, plătite sau nu. Deci, văd dacă ești și cu pauză de masă și cu drumuri, e puțin. este clar. E puțin, da. 39,8 ore sunt puține. Da, și cred că media noastră a fost crescută foarte mult de sinistrații din drumul taberei, care, dacă s-a luat în calcul și timpul și petrecut pe la, la serviciu, serviciu deci lucrează o zi de zi nu cum ar veni. <laughs> adică o zi să ajungă la muncă în București și după aia o zi înapoi. Bă, ce ție cu perfecțiunea da. asta Oricum, cu noi am Petreanu asta. Aș vrea să spun să remarcă noi și să cer națiunii române să fie recunoscătoare de echipei de acceptare, pentru că noi am avut o săptămână de vacanță și am mai scăzut media asta ca să da. fim mai onorabili. Asta zic, venim da. din vacanță și vorbește tot de muncă. Nu nu se vorbești de vacanță, nu știu, ce-ai făcut, ce făcut în vacanță? Eu da. ce-am Băi... făcut în vacanță? Băi... Ți-ai făcut ziua la mulți ani. Mulți ani La mulți Ce să fac? Am stat, în, am stat învelit în pături. Deci am fost un frig să vă spun. Ăștia doi trădătorii erau nicio treabă, s-au dus la căldurică. Întâmplarea a făcut. Da, au opris oferte, ei căutau vezi, omul prevăzător își face vacanța de primăvară din toamnă. Deci în toamnă când noi am revenit în septembrie așa, ei căutau oferte pentru vacanța de Paște de anul următor. Și au găsit da, super oferte sau de Eu am fost, am prins 32 de grade în Sevilla. Jur, 32 ta, de grade, miră ciudă că erau anunțate 34 Hai și nu s-a ajuns oameni. acolo. 32 de grade și acasă ninja. Da. La mine erau 30. dar era da. umiditate mare. Da. <laughs> și domnul Luca a fost într-un loc de exotic. Unde a fost deci domnul asta? Luca? Ia Eu am fost în viitor. A fost viitor? Serios, da. da. Am fost în, în viitor în Hong Kong. Mă, de când îmi doresc să ajungă în Hong Kong, poate că o... este și nu. Deci cum e ce la noi, acolo e mașina numită Tesla. Da, în da. E jur de bucata, ca idee. Da. Și cum avem noi farmacii, ei au magazin, reprezentanțe de ceasuri de lux și bijuterii. Da, exact uh -huh. cum avem noi farmacii. Deci într-o intersecție pe fiecare colț este... Au și tot Adrian Enache face reclamă la... <laughs> Ce sulețul inimii! <laughs> Rolexa! <laughs> no? Disceptarea! Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM! 2017 27, 28, 29 iulie Oferit de Selgros Susținut de primăria municipiului Mangalia Răcorit de Bergambir Prietenii știu de ce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 Toxicati organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Miau! Ce lecea acvariu? Peștișorul? Ascultă-l pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi-deplinești o dorință, o să trăiești fericit până la atunci bătrâneț. Fii atent! Creditul expreso de la BRT trebuie să se dea și la motan, fără de verințe de venit, și repede cât te zice. Miau! Miau, miau tot ce vreau cu dobândă. 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de nevoi personale expreso de la BRT. Banca ta. Echipata discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeuri și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate, în plus acele nopți oribile,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 Să-ți un pont Zucchini au coaja mai subțire decât dovleceii, Așa că nu trebuie să o cureți Îi poți pregăti rapid la cuptor Trebuie doar să-i tai felii și să-i acoperi cu șuncă și cașcaval ras Iar surpriza pentru cei dragi va fi gata imediat Pentru aperitive inspirate La Lidl găsești zucchini la doar 4,49 lei kilogramul Piața Lidl prospețime zilnic Reportajul zilei Surse de magneziu Bună ziua!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 Câte familii, atâtea de obiceiuri de a face cumpărături. Pe 24 și 25 aprilie, ai cubulețe din pulpă de mânzat la 22,99 lei kilogramul și ulei olga un litru la 3,59 lei. În plus, ai hârtie copiator A4, 500 de coli la 9,99 lei. Iar până pe 29 aprilie, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice Mar Arctic și Beko primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Tălpi delicate? Cum? Gheatră Pons, programare la salonul de înfrumusețare, Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri. Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin înmoaie, hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului. Parasoftin. Pentru tălbi fine.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 Vă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 Medicul înainte de următoarea dietă. S-line System. Ai grijă de silueta ta. Disertarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 7 și 30 de minute, Moise și el într-o mică vacanță, revine din această după amiază la 1 și 1 sfert, cu România în direct și busy day pe drum cu prioritate la 6 și jumătate și mâine în deșteptarea, dar da. între timp s-au întâmplat lucruri în țara. Trebuie să vorbim despre un subiect dificil dimineața asta care, mă rog, tensionează societatea și provoacă o mare controversă și a, rostul nostru de post de radio care aparține comunității este să vă ofere microfonul, să vă lasă să vă exprima și dumneavoastră părerea. E vorba de tragedia din retezat. Vă reamintesc că, pe scurt, doi copii, unul de 12 ani, unul de 13, au murit sâmbătă într-o avalanșă retezat. Ei făceau parte dintr-un grup organizat de ascensiune și erau însoțiți de părinți, mai mult Știți deja, cei doi copii aveau ei înșiși experiență de alpiniști. Fetița Geta Dor Popescu stabilise un soi de recorduri de vârstă în atingerea mai multor vârfuri muntoase, foarte înalte din lume. Ea era sora unei alte alpiniste care deținuse recorduri asemănătoare. Coco Popescu, Coco Crina uh -huh. Popescu. Am spus un soi de recorduri pentru că acestea nu sunt recorduri omologate. Nu e nu vreun sport olimpic omologat. Nu există o competiție omologată în sensul ăsta. Sunt recorduri de tip Guinness buc. Lucruri care au făcut să se vorbească mai mult sau mai puțin despre noi sau care ne-au făcut cumva, la un dat, să ne simțim mândri. Da, eu un eu bun punct de vedere. Adică Înțelege e o bună de remarcă de... pe care ai făcut-o. De ce oare ne-au făcut să ne simțim mândri niște în întâmplări, niște întâmplări care au pus în pericol viața unor copii? Pentru că așa au fost prezentate. Știi? Și Ude. ce? Noi nu judecăm capul Poco nostru? este cea mai tânără fetiță care a ajuns nu știu unde. Știi? Da, pe cam, o munte de șapte de metri. Și a vorbit toată lumea despre chestia asta. Așa este, dar asta Nimeni nu ne scuză. Întrebat, nici pe noi nu da. ne scuză. Nici pe mine, nici pe tine, Zaf, și exact. nici pe noi toți. Bun. Um, Revenind la avalanșa de sâmbătă, atât Administrația Națională de Meteorologie, cât și Serviciul Salvamont din zonă anunțaseră încă de vineri că e risc mare de avalanșă acolo, gradul 5. Ăsta era riscul, pe o scară de la 1 la 5. Deci, e cel mai mare. Cel mai mare. Era mm. practic sigur, aproape sigur, când vezi riscul 5, mă rog, 5. Totuși, grupul a pornit pe munte, într-o ascensiune ce făcea parte dintr-un circuit numit Șapte Munți, organizat chiar de tatăl G. Popescu, Ovidiu Popescu care o manageria pe ea acum, după ce o manageria, se înainte pe crina Coco Popescu. De altfel, multe din recordurile, așa zisele recorduri dobărâte de fetița asta care a murit, fuseseră stabilite cu uh, câțiva ani înainte de sora ei mai mare. Că e și bine să înțelegem și asta. Bun, uh, e o pagină de Facebook unde e popularizat acest circuit 7 munți, care se referă la diverși munți din România, costă 390 de lei ca să te înscrii. De asemenea, un alt grup de 50 de persoane de la o școală locală de ghiz montani a urcat pe munte pe același traseu, puțin înaintea grupului mai mic, în ciuda interdicțiilor și avertismentelor oficiale. S-a produs avalanșa, grupul mai mic a fost produs, prins de avalanșă, copiii au fost luați de uh, torentul de zăpadă, izbiți de stânci și au murit. Bun, și acum întrebările pentru dumneavoastră și vă rugăm să vă înscrieți la 0372069599 la cuvânt. O să facem ca la România în direct astăzi. Da. O să deschidem linile, vă și vă, și vă sunăm noi imediat. E firesc sau nu e firesc ca doi minori să fie luați într-o ascensiune montană pe vreme proastă în condiții de risc de avalanșă de către părinții lor? Și aș vrea să luați în calcul că aveau experiență, atât părinții cât și copiii. Ceea ce poate fi privit din două unghiuri. Fie că știau ce fac, fie că mai le expuși la pericole și înainte. Cine este vinovat de moartea acestor doi copii Părinții care i-au încurajat să-și asume riscuri mortale cu mult înainte ca acești copii să aibă discernământ, 12 și 13 ani, nu uitați. Societatea, noi suntem vinovați, care uh, i-am felicitat uh, și i-am încurajat și popularizat. Da. Adică îmi pare rău că trebuie să spun Dar cred că și noi am difuzat în deșteptarea O știre cu crina Eu, sau Cred cu că toată lumea a făcut-o, a fost valul ăla de da. simpatie Pentru niște copii care au făcut O performanță, așa adică ne-am gândit De ce nu ne-am gândit și noi? Oare dacă am avea un minor care face deep dive Adică scufundări de alea Ținându-se în care ții respirația da? Până la 100 de metri Și avea un minor care face chestii de-astea un copil român de 12 ani a stabilit un record la scufundări fără aparat de respirație până la 120 de metri. Oa, ce tare! Am zice, bravo, mai adânc, du-te mai adânc. Du mai adânc am că nu am te gândești. asta? Sau dacă am avea minori care ar face base jump. Base jump înseamnă să sar de pe poduri sau de pe stânci cu parașută la limită, la limită, săriși să te zdrobești. <laughs> Din păcate mulți... Am zis, mamă, cât, a, cât avea, 10 ani? Și a sărit de la etajul 10 cu o paraștă care s-a deschis pe la etajul 1? Ce tare! Ce tare! Așteptăm pe următorul de 9 De ce nu ne-am gândit? A existat, o să vă spun când stăm de vorbă, a existat măcar un român care atunci când a văzut o fotografie pe pagina de Facebook a acestui grup Șapte Munți, în care apare, după toate, apare, după toate semnele, este vorba de tatăl acestor două fete, cărându-o pe una dintre ele, Deasupra unei stânci în spate, când copilul avea 4 sau 5 ani, așa pare, fără echipament de protecție, s-a speriat și a trimis o sesizare la Direcția pentru Protecția Copilului și acea persoană la legătura cu mine și mi-a trimis, mi trimis răspunsul de la Direcția pentru Protecția Copilului și o să vorbim despre asta când revenim 0372 06959. vă invităm să vorbim în direct în această dimineață despre această situație cine e până la urmă vinovat de tot ce s-a întâmplat da. în retezat poate e, doar poate e doar soarta pe, pe munte se mai moare am, am văzut și astfel de poate că oamenii au dreptate, poate că nu înțelegem noi. nu știu Ziceți dumneavoastră 0372 069 599 Marcelă, v-așteaptă în scrieți. Hai să vedem 0372 069 599, stăm de vorbe imediat.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 Hei, hai să dau un pont! Bucătăria grecească este plină de rețete simple și gustoase. Dacă vrei să-i surprinzi pe cei dragi cu delicatese grecești ușor de preparat, oferă-le o salată tradițională pregătită cu brânză feta, măsline verzi și dressing de iaurt. În săptămâna grecească, la Lidl ai iaurt natur în stil grecesc, eridanus, 1 kg la 7,99 lei și măsline verzi fără sâmburi, eridanus, 1600 de grame la 19,99 lei. Lidl, merit să fii surprins!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 Bonjour, sunt Jirafel Bonuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie. Scrie mare! La mulți ani! Bonus da, da! Bonus CAC împlinește 10 ani! Și cu această ocazie, eu și Gaa Antibank deschidem Academia de Cumpărături, Locul unde înveți cum să faci cumpărături inteligent, lansăm deja prima provocare! Până pe 8 mai, cumpără cu bonus CAC de peste 200 de lei din orice butic dedicat de haine sau încălțăminte, supermarket sau benzinărie. Plătești în trei rate fără dobândă și, în plus, poți câștiga unul dintre cele 10 vouchere de cumpărături în valoare de 1000 de lei. Așa se fac cumpărături de nota 10, descoperă provocările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 Don't care, no mind, mind, mind. We livin' our lives. Europa FM, Cea mai bună muzică. 742 de minute, stăm de vorbă imediat la 0372069599 și pentru că am amintit de Life Plajă. I-am invitat și pe The Motans Și-au spus, da, venim O mie de rotații pe minut ascultăm undeșteptarea Parfumul tău Se ține străinț de cămașa mea Tu n-ai să știi cum zgărul e în gata, Cum de durere strâng din dinți și îl înghit Tu ai lăsat în urmă ta Doar amintiri pe cămașa mea în fine, tu ai ales să pleci. Nu am de gâns să te mai puțin. Tu ai ales în loc de drum. Colorul roșu sub, în cerul senin. Închid noduri, mă trec viorii. Am două storie acum. Când tu ai tot ce ai visat, ia eu. Dar că m-aș o de Toate capriciile tale. la 90 de grade. Te rog să nu te mai întorci, te ui Cu o mie de rotații feminuri Toate săruturile tale Despă la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci, te ui Cu mie de rotații feminuri Și de prea multă ori și vezi Cum drumul nostru trece în pantă Poate ar fi trebuit să ne gândim de două ori Sau măcar odată Poate ar fi trebuit să ne oprim Am zidit o dragoste din huru și greșe. Circumstanțele urmează mâine păcat Că nu mai prevenit de ieri Toate capriciile tale Le la 90 de grade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 C-a fost frumos, dar ai prea multe mofturi Pentru sistemul meu nervos n nu nu nu cheie de la viața mea Nici măcar nu te mai urăsc deja Și nu e o piesă de dragoste În cazul, dacă în cazul, dată-i piesă În care pur și simplu va cura Și dacă te întorci crezând Că sufuri și sunt slab Promit, ai să găsești Un monstru îmbrăcat în alb Toate capriciile tale le deci la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci de ultim Cu 1000 de rotații pe minut Toate săruturile tale Le deci la 90 de grade te rog să nu te mai întorci, Te ui. Cu o de pe minut The Motans la live pe plaj Anul acesta 27, 28 și 29 iulie The Motans vin în deșteptarea Mâine dimineață ca să cânte piesa asta live Apropo de live, Smiley după ora 9 ne aduce piesa nouă Acum însă revenim la subiectul nostru Sună la 0372 069599 Număr cu tarif normal Și intră în direct în deșteptarea La Europa FM Cine e vinovat pentru tragedia din Reteza despre care am vorbit mai devreme și despre care vorbește toată țara de câteva zile. Liviu! Bună dimineața! Bună, Liviu! Bună, da, Liviu! Stai bună așa, liviu. Stai. -ne. Ăsta liviu. Gata, Liviu, ești în direct. Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Da. Evident, evident, sunt părinte și eu și părinții, ambii părinți sunt de vină uh -huh. pentru tragedia asta. Plus și media. Uh -huh. Dumneavoastră a scos o paia mică la 12 ani, acum e copil. Până acum era erou. Da. Uh, trebuie să ne asumăm uh, puțin adevărul, că adevărul e într -adevărul, este adevărat, este singurul necesar pentru România. Uh -huh. E urât, uh, greu de spus, uh, miroase urât, probabil are și gust, dar uh, tot nasol, dar uh, adevărul e necesar. Dar cum acum de nu? Toată televiziunile prezintă fetița, Dumnezeu să o copilul. Până acum nu era copil? Până acum era o fetiță de 12 ani? Uh -huh. Mulțumim, uh, cum clip, de nu, nu. ne-am dat seama. Exact. Dumitru, da. bună dimineața. Dumitru. Alo. Am eu o problemă atunci. Uh -huh. Așa. Carmen, bună dimineața. Bună Aici dimineața, Carmen. Bună Alo? dimineața. Să Carmen. Te ascultăm. Bună dimineața. Bună, Carmen. A fost un weekend cu totul și cu totul deosebit. Știți ce de ce performanțe ne-am bucurat. Dar din păcate și asta a fost considerată până mai ieri Tot o performanță Auziți, stați puțin, că asta este întrebarea De ce am fi considerat o performanță? Nu ne că ne-am bucurat Toată lumea era ce știri triunfale uh, Record de vârstă noi... Dar de ce nu ne-am dat seama că nu e regulă Ca un copil de 12 ani Să urce pe munți de 7000 de metri Ce recorduri de vârstă sunt astea? Poate că ne-am dat seama Însă dacă am fi spus Celor implicați direct să se oprească, ar fi spus poate că suntem invidioși. Și uh -huh. ce, ce, ce dacă, dacă ar fi spus și ce dacă? De ce -avem curajul nu, nu, nu avem curajul propriilor opinii? Care e problema? Nu avem curajul. În general, uh, superficial vorbind, ne fac, uh, ne uh, tuturor le place să li se spună ceea ce vor să audă. Uh, iar dacă le spunem ceva ce nu le convine, ne ignoră. Uh -huh. De aceea eu nu vreau să judec, eu vreau să încerc să înțeleg ce s-a întâmplat pentru ca pe viitor să nu mai există astfel de tragedii. Uh -huh. Foarte scurt, foarte scurt, contextul în care am insistat să intervin este următorul. Acum o săptămână de Paște am făcut ca două foarte multor. Prieten cunoscut, cartea 27 de pași, a lui Tibiu Ușeriu. Da. Și el, un performer. Da. La o performanță la limita nebuniei. Da, domnule, da. dar este adult. Este da, adult, un... e matur, da. știe păi, ce și-a asumat. Este vorba. Adică e un tip care a făcut și pușcărie la viața da. lui. Deci, pe de-o parte, cei implicați direct? Există o magie a montelui, există o magie a face ceva deosebit. Iar noi, ca adulți, uneori, uneori ne folosim de copiii noștri, ne folosim pentru a ne pentru a împlini ei visele noastre. Da, vedeți, aici este aici este problema. Eu eu cred că este obligatoriu să vorbim și despre responsabilitatea mediei în tragedia asta, că poate dacă media nu promova aceste așa zise succese, poate că familia n-ar fi insistat. Dar pe de altă parte, rămân la părerea mea. Prima responsabilitate aici este a părinților. Vreau să vă spun că uh, tatăl acestor fetițe, mă rog, tatăl fetiței, a deschis cel puțin o acțiune în justiție împotriva unui stat care uh, nu permite ascensiunea minorilor pe un vârf. E vorba, e vorba de vârful la Concagua. Uh, iar Tatăl Geteidor Popescu explică, explica anul trecut într-un interviu pentru site-ul One, că a angajat un avocat ca să obțină o hotărâre judecătorească pentru accesul pe Aconcagua și zice așa, îl citez Dacă ai sub 14 ani nu ți se permite accesul. Procedura este de a da în judecată statul argentinian și de a obține această hotărâre judecătorească. Am angajat un avocat din Mendoza cu două luni înainte care a costat în jur de 1000 de euro. Astfel am putut începe ascensiunea împreună. Adică, ce pot spune în momentul în care există reguli într-un stat care protejează minorii de eventualele riscuri, da, a urcat pe Aconcagua? Statul Argentina spune nu e regulă, domne să urci Dar pe poate... Aconcagua la 6190 de metri când ai 14 ani. Poate asta era visul copilului, poate copilului chiar îi plăcea ceea ce face. Poate că visul poate copilului că era era o pasiune. Poate că un copil visează să facă, cum am spus, deep diving. Adică se scufunde fără aparat de respirare la 100 de metri. Tu, ca părinte, îl încurajezi sau nu? Poate că i pasiunea lui să moară la adâncime, la 100 de metri. Mă, ce tare! A murit îndeplinindu-și pasiunea. Da? Ca, să fac o, ca să închei paranteza, statul argentinian nu e singurul care are astfel de reguli față de minori. Tot Getador Popescu publica pe blogul ei, indignată, scrisoarea pe care o primise din partea Nepalului când solicitase să urce pe Everest. Și Nepalul a răspuns, ne pare rău, nu ai vârsta necesară. Da? Bine, las că să vedeți voi, cam ăsta este mesajul pe care îl transmite Geta Dor Ovidiu, O Ovidiu, ești cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Uh, îmi pare rău de tragicul accident. În da. părinte, am un copil de 16 ani, băiat. Să trăiască? da. Uh, fac și eu alpinism. Da. Uh, consider că în orice grup care urcă pe munte există un lider, care își asuma întreaga responsabilitate, da. el decide cine, când, unde... Da. Și, din păcate, părinții au greșit aici. Da. Uh, îmi pare rău, și de celălalt copil. Da, uh, Eric uh, da. Eu anul trecut am urcat pe Elbrus, în Caucaz, și la vreo două săptămâni după mine am văzut scrierea în care am văzut că a urcat acel copil. M-a îngrozit pentru că știu ce înseamnă Elbrus. Sunt zone unde poți să mori cu ochii deschiși. Da. Și nu ne-aș dori ca, nu știu, alți părinți că să facă același lucru. Îți mulțumim video, Adrian e și el cu noi. Bună dimineața! Adrian? Bună dimineața! Adrian, doar Hunedoara sunt. Salut. Eu, părerea mea, așa, pe scurt, toți copiii perseverează și performează în anumite domenii. Da. În gimnastică, în alte domenii. Da. Problema nu este, și nu cred că este problema mediei pentru că îi susține. E bine să i susținem, e bine că ei performează, e bine că există performanță. Problema a fost doar Că în momentul respectiv nu trebuia urcat pe munte Nu trebuia urcat în condițiile acelea Atât în rest, Da, am înțeles Dumitru e cu noi Bună dimineața Bună dimineața Salut. Exact Cum spunea antivorbitorul meu Cred că acele condiții Au favorizat urcarea lor Cred că pentru ei riscul este mai presus de orice. Pentru ei, probabil, faptul că am avut acest ciclon și vremea cum a fost. Pentru ei pentru cine, pentru... că sunt niște copii care nu au, n-aveau nici măcar buletin, adică pentru adulți, înțeleg pentru că un adult... adult și în același timp în același timp copiii urmează în tot ceea ce fac. Și cine cu este responsabil atunci? Cine e principalul părinții, vinovat? Clar, clar părinții, clar părinții. Da. Dar, exact cum spuneam, ca să atingă aceste, aceste vârfuri, pentru ei probabil mai puseseră în aceste locuri. Era ceva normal, dar nu pe acest tip de vreme. Da. Și probabil ca să bifeze și asta, au făcut-o din bravură. Eu așa consider și părinții sunt 100% vinovati. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. În intervenția anterioară vorbeam despre fotografia care s-a viralizat deja și pe care puteți să o găsiți în foarte multe locuri. Fotografie de pe pagina de Facebook a grupului a circuitului Șapte Munți, care era menegeriat și de domnul Popescu, tatăl G. Dor Popescu. În această fotografie apare domnul Popescu care o ține în spate, pe o stâncă. stâncă Hăul în spatele lor Domnul Popescu are o cască galbenă pe cap, în spatele lui o fetiță care probabil că are vreo 3-4 anișori. Uh -huh. Din ce informații am primit este vorba de Crina Coco Popescu când era mică, e o fotografie mai veche. În 2013, când a fost publicată această fotografie pe pagina grupului Șapte Munți, un internaut, cineva de pe Facebook, a văzut fotografia a încercat să pună o întrebare pe site ce s-a întâmplat acolo și după care a trimis această fotografie și o sesizare direcției pentru protecția copilului întrebând dacă este în regulă sau nu și în iulie 2013, Direcția pentru protecția Copilului, subsemnătoarea directoarei de la vremea respectivă, Elena Tudor, răspundea petentului în felul următor și citez, Din verificările electronice efectuate, vă informăm că am identificat elemente care pot fi considerate cu potențial periculos pentru integritatea copilului, din imaginea la care se face referire, în sesizare, precum și un anumit potențial dăunător al promovării acesteia în mediul online. Și cu asta... Basta. Asta a fost răspunsul. Direcția a zis că a identificat elemente și n-a făcut nimic mai departe, n-a existat nicio continuare. Deci am identificat elemente, am mers mai departe. Ne-am făcut datoria. Da, vedeți? Și asta atât. este o întrebare pe care acum trebuie să ne -o punem cu toții. Când vedem un minor în situații de pericol, cum reacționăm? Și de ce nu reacționăm când reacționăm? Gândiți-vă la asta azi. Așteptarea, cu Vlad și George Zafiu la Europa FM. Gata, șef. Ați vrut cataloage de magazine? Am adus cataloage. perfecte pentru pachetața lau și ștergeamurile. Păi și pentru construcții, instalații, alea, alea. Dragul meu, pentru alea, alea, meseriașii se descurcă și singuri. Meseriașii vin la BricoDepo. Vină și tu să-ți iei super catalogul de 336 de pagini. Brico BricoDepo. Prețuri mici în fiecare zi o cafea, un strop de parfum, un desert, un iubit și un singur comprimat de Sanvita Vita Gold pe zi. Unul și bun, zic eu. Cu 29 de vitamine, minerale și luteină, fiecare comprimat îți oferă formula de aur pentru o viață echilibrată. Sanvita Vita Gold. Dozata zilnică de energie și vitalitate. Un produs Sanofi Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Întrerupem reclamele pentru o transmisiune live de la Proclamația Bancomatelor Libere. JAS Jos JAS Eliberează-ți banii de comision. Cu pachetul liber și pachetul fără frontiere de la Banca Românească, ai zero comision la retragere la orice ATM din țară. Oriunde, oricând, pentru orice Mastercard Standard sau Mastercard World. Ole, ole, ole, ole. Libertate Banca Românească. Libertate la Bancomate.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză de până la 40% la electrocasnicele Philips Cumpără de pe EMAG stația de călcat Philips Perfect Care Expert Cu tehnologie unică optimal temp la doar 599 lei Calcă ușor orice material fără să reglezi temperatura Innovation and you Philips EMAG Mergeți înainte, opriți Mergeți înainte, opriți Așteptat să se libereze intersecția. Fan Curier prezintă O zi obișnuită În febra cumpărăturilor Multe livrări Multe provocări Oriunde cu plăcere O campanie inspirată din fapte reale Livrată cu o doză de umor de Fan Curier Câteodată în memoria poate să joace feste Până de curând, aveam o mulțime de probleme din această cauză. Uitam nume, zile de naștere. Iar eu trebuia să-mi notez tot. Din fericire, un prieten mi-a recomandat Bilomag Forte Memorie. Bilomac Forte. Conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Instracție cu Mobiluan. One. Câștigă acum un Mastercard preîncărcat. Cumpără uleiul de motor Mobil One de la Lubexpert cu eticheta promoțională din servisiuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plan Mobiluan pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe lubexpert.ro și dacă răul până la urmă învinge. Cât timp bine le luptă, nu e posibil. Asta e super! La întrebări grele, soluții simple. 25% reducere la produsele destinate copiilor. pentru ajutorul în lupta cu afecțiunile de primăvară. Împreună transformăm primăvara într-o super primăvară. SensiBlu. Are grijă să n-ai grijă. Oferta valabilă în perioada 1 aprilie 30 mai 2017 în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate. Lista completă a produselor participante la promoție este disponibilă pe sensiblu.com sau la cerere în farmaciile SensiBlu.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 De câte ori mă gândesc la noi doi azi, mă gândesc la familiile noastre ieri, la cum am învățat fiecare ce înseamnă dragoste. Grijă, susținere...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 Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. FM este ora 8. Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știrii maxime. Astăzi, între 9 grade în estul Transilvaniei și 19 în sudul Olteniei și al Munteniei, aver se apar în nordul, centrul și estul țării. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei se pot semnala și descărcări electrice, iar în zona montană, local, vor fi precipitații mixte, mai ales din sori la altitudini mari. În capitală cer variabil astăzi, cu noror trecătoare și condiții de ploaie slabă de scurtă durată, maxima se va situa în jurul valorii de 18 grade. Alegeri prezidențiale în Franța, Emmanuel Macron, în vârstă de 39 de ani, un oze politic, nici de dreapta, nici de stânga, fără partid și care nu a mai fost ales în vreo funcție, s-a clasat primul în turul întâi, comentează agenția France Press. Favorizat de problemele candidatului dreptei François Fillon, inculpat în urma unui scandal de presupuse angajări fictive familiale, Emmanuel Macron a obținut 23,54% dintre voturi. Așa arată datele Ministerului de Interne de la Paris, care după ce s-au numărat 40 de milioane. De voturi. Șefa extremei drepte Marine Le Pen, clasată pe poziția a doua, a obținut 22,33%. Cei doi se vor înfrunta în turul 2, programat pe 7 mai. Transmită de la Paris corespondentul Europa FM, Paul Cozigian. Pentru prima oară în istoria Cereidea V-a Republic, reprezentantul dreptei nu va fi prezent în turul al doilea. François Fillon și-a recunoscut imediat înfrângerea și a cerut militanților un vot în favoarea lui Emmanuel Macron. Câteva minute mai devreme, Benoamo făcea același lucru în urma celei mai usturătoare înfrângeri din istoria Partidului Socialist. Mai multe personalități politice, atât de stânga cât și de dreapta, printre care mulți foști prim ministri au cerut la rândul lor mobilizarea cetățenilor pentru a face baraj extremei drepte. Marine Le Pen, care a înregistrat cel mai bun scor din istoria Frontului Național, i-a chemat pe francezi să aleagă, citez, marea alternanță. Emmanuel Macron, care este în față cu aproape 900.000 de voturi, a declarat că, citez, Franța este una singură și că lupta pentru demnitatea de a conduce această țară a început aseară și o va câștiga. Au fost semnalate și câteva incidente aseară în urma publicării rezultatelor. La Paris, în cartierele Stalingrad și Bastille, dar și la Nantes sau Rennes, unde au avut loc ciocniri sporadice între militanți antifascisti și poliție. Urmează campania pentru turul al doilea. Primele sondaje îl dau câștigător fără probleme pe Emmanuel Macron. Acesta o devansează pe Marine Le Pen cu procente de vot care variază între 62 și 64% din intenții. Din Paris, Paul Cozighian, Europa FM. În țară, o alunecare de teren amenință unele gospodării din satul Gălățean Izvoarele. Dacă fenomenul va continua, șase familii vor fi evacuate. Luna trecută, o alta alunecare de teren s-a activat în apropierea satului Izvoarele, unde în 2013 s-au produs cutremure în serie de mică adâncime, panicând populația. Ematur cu transmite. Ploile și ninsorile abundente de săptămâna trecută au reactivat alunecările de teren de la izvoarele. Pământul a luat-o la vale spre sat și amenință casele aflate la marginea localității. Oamenii au fost înștiințați verbal de primar și de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Galați să se pregătească de evacuare pe dealul afectat de alunecările de teren. S-au pus repere pentru monitorizarea evoluției fenomenului. A creat o zonă de siguranță și este supravegheată deplasarea pământului spre sat, dar și spre conducta de gaz care alimentează localitatea alunecările de. Teren teren de la izvoarele s-au amplificat în luna februarie, în urma altui episod de precipitații abundente. Atunci, un raport întocmit de specialiști de la Institutul de Geologie arăta că fenomenul este produs de infiltrațiile masive de apă într-un sol instabil și propunea reîmpădurirea versantului ca singură soluție viabilă. În Galați, Emanuela Turcu, Europa SM. 60.000 de, de consumatori nu au nici acum energie electrică, anunță Ministerul Energiei în urma ninsorilor căzute în ultimele zile. Cele mai mari probleme sunt în județele Galați și Vaslui. Ministrul de Resort Toma Petcu a precizat că la nivelul instituției pe care o conduce se va face o analiză pentru a se vedea de ce s-a ajuns din punct de vedere tehnic în această situație. În județul Vaslui, realimentarea cu energie electrică a tuturor localităților afectate de ninsori se va face până pe 5 mai, anunță autoritățile. Alianța Pacienților Cronici din România apel disperat către președinte Organizația cere lui Claus Iohannis să nu promulge legea care va permite exportul paralel de medicamente. Documentul adoptat săptămâna trecută de Parlament poate avea efecte dezastruoase pentru bolnavii din România, atrage atenția președintele Alianței Cezar Irimia. Inițial, această lege, trebuia să lase licențele de distribuție doar la distribuitor. Și așa medicamentele noastre iau drumul Occidentului, având prețul cel mai mic din Europa și fiind căutate, ne privează de noi de tratamentul indicat de medicii curanți. Acest export paralel intracomunitar a fost favorizat din votarea acestei legi, deoarece acum și farmaciile pot să facă acest export paralel. Motivul că farmaciile trebuie să facă între ele aprovizionare atunci când lipsești un medicament dintr o farmacie sau alta, este doar o fațadă. Această lege votată în Parlamentul României, am spus și repet, este condamnarea noastră la moarte în mod oficial. Potrivit legii, orice farmacie va putea să facă și vânzarea în groc, ceea ce ar da liber la exportul paralel de medicamente pentru orice farmacie sau lanț de farmacii. Între timp începe o campanie de informare a populației privind importanța vaccinării. Acțiunile au loc de astăzi și se desfășoară până la sfârșitul lunii în contextul săptămânii mondiale a imunizării. Instanța Supremă decide astăzi dacă admite contestația la executare formulată de Liviu Dragnea în dosarul referendumul. Liderul PSD a ales această cale de atac pe motiv că hotărârea nu a fost redactată în 30 de zile de la pronunțare. Iar la data motivării, președintele completului care a soluționat cauza nu mai era judecător pentru că se pensionase. Ședința completului de 5 judecători ai Curții Supreme care va decide dacă va fi admisă contestația lui Liviu Dragnea este programată să înceapă în această dimineață la ora 9. În dosarul referendumul, Liviu Dragnea a fost amnat definitiv, pe 22 aprilie 2016, la 2 ani de închisoare cu suspendare. Știrile se opresc aici deocamdată. Nu uitați, ne găsiți și pe site-ul nostru, știrile Ioana, mulțumim! Sport! Luca Bastia! Bună dimineața. Rafael Nadal a câștigat pentru a 10-a oară în carieră turneul de la Monte Carlo. El l-a învins în finală pe un alt spaniol, Albert Ramos-Vinolas, cu 6-1, 6-3 și a devenit primul tenismen din era Open care câștigă de 10 ori același turneu. Nadal a mai stabilit un record cu al 50-lea titlu pe zgură și a ajuns la 29 de trofee master somie, unul mai puțin decât deținătorul recordului Novak Djokovic. Arsenal a învins-o cu 2-1 pe Manchester City și s-a calificat în finala Cupei Anglia. Agero a deschis scorul în minutul 62, Monreal a egalat și a trimis meciul de pe Wembley în prelungiri, unde Alexis Sanchez a marcat decisiv în minutul 101. Arsenal o va înfrunta în finală pe Chelsea. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile de sport. Continuăm cu Republica Fantastică România. Știi că am vrut să o duc pe Alexandra de ziua ei, la Paris, la Disneyland. Dar da. m-am răzgândit, nici măcar în Austria, la Viena nu mai duc la... Da, nu, da, o duc la Ana drag. Înțeleg că s-a deschis un parc de distracție acolo. S-a deschis, e numai al tău tot, <laughs> <Nu -i> nimeni. Eu aprob even. Berc Jesper Vincenzini. Stai așa că na... Ioana, unde pleci? Ioana, Ce s-a Vreau să, să știu care este următoarea trupă pe care Ioana o alege astfel încât noi să continuăm cu povestea noastră legată de live pe plajă. Carla's Dreams. Carlas Dreams. Da, bine, uite, uite, cu Delia. Și Delia și Carla's Dreams vin noi la live pe plajă. să scui ca în Titanic, Avem același stil în multe lucruri chiar și în haine ni stii din de liceu, bă, chiar mă mult, nu mă crezi. cum mi-ai dat primul sărup Și tot ce a fost de spus, a spus de mult. Mai așteptam doar să înceapă să vorbească papagalul nostru mut Si cred că nimeni nu te-ar cum te eu, vreau pariu 10 mii contra unui singur leu vai, vai, ce brostin? Că doar trei înduază dragosteam și Înainte Duce flor și ciocolat, ci uh -huh. a promite că nu va mai fi niciodată pe nimeni și doar pe tine te vrea, nu râde. Crezi că nu ar fi așa? N-ai vrea să stai din nou sub stele, să-ți povestească o cu tv cum te în ele, să te țină de mână, să te cuprinde din greșeală, cum te-a cuprins și eu cândva pe banca lângă școală. Dai, ce prostit, ca doar treia ani durează, dragostea. Carla Dreams, cum ne noi, am ascultat Ce am anunțat până acum Vama Am anunțat Delia, am anunțat Carla Dreams Pentru Live pe plajă 2017 motan, s am spus, dar n-am spus nimic De Jean Gavril Mai știi Jean? cum să nu? Și poveștile lui Da. Jean Gabriel vine la Live pe plajă Și nu vine singur, vine cu prietenul lui Mihail Anul trecut, Mihaela a avut piciorul ușor, da, ușor luxat, ca să spunem așa. Sper să fie în formă maximă anul ăsta. La live pe plajă 2017. 27, 28, 29 iulie, între Venus și Saturn. Republica Fantastica România la Europa FM. Despre aventuri vorbim. E frumos să ai aventuri în viață, nu? Da, nu vorbi chiar așa direct despre aventuri, că nu ușor. Aventuri, să trăiești o viață palpitantă, să nu te plictisești. Aventura e bună, domnule, chiar dacă ți mai rupi dragi din când în când, ce contează? În Comuna Nădrag din Timiș s-a făcut un parc de aventură. Am niște rime, imposibil de difuzat la radio. Aventură, da. Primăria a investit 280 da, primează de mi -280 da. de, mi -280 de, mii de lei în acest parc, în speranța că va da lovitura. Că aici vor veni turiști din toată lumea, că va fi nebunie, relatează uh -huh. Digi24, deci o să fie acest Disneyland de nădrag au făcut parcul. Bravo lor! Nu, adică chiar așa să-i felicit. Sigur, dacă făceau și metrou în Timișoara, se preungea linia până la Nădrag și era da. influx de turiști. Zai, a ar fi fost foarte tare. Adică venea, venea turistul la Timișoara, ateriza la aeroport, după care prin metrou domnului robu mergea, mergea până, până, Timișoara. până în Timișoara, ieșea pe malul Begăi, unde se plimba cu vaporet, Așa, corect! Cu la Nădrag în parcul de aventură. Și, și trimitea și o felicitare acasă. Cu Com drag din drag. Cu drag din <laughs> Complexul acesta din drag se întinde pe un hectar și jumătate de teren în pădure. Are tiroliene, zone de cățărare speciale pentru adulți și copii, sunt cabluri prin copaci, butoaie prin care trebuie să treci, podețe mișcătoare și să mai vorbim, e ca în traficul din București. Totul se mișcă, cu... oricând poți face un cucuie, foarte mișto. Avem noi o colegă care s-a dat cu tiroliana și... A făcut un cucui, a dat da. cu fruntea de un copac, de cred că a răbat copacul. <laughs> da. Dar trebuie să refacem parcul, așa. Bine, deci s-a lucrat foarte repede la Nadrag, în jumătate de an a fost totul gata, după care nu s-a mai întâmplat nimic. Acum instalațiile de acolo ruginești și putrezesc în ploaie. Lângă Nădrag, de ce? Păi primăria n-a putut angaja pe nimeni, pentru că, explică un consilier juridic al primăriei pentru Digi24, citez, s-a ajuns la limita superioară de angajați. Cum adică? Adică, asta e în primărie, au voie să angajeze un număr de oameni. Așa. X. 27. Da. 27 de oameni au angajat la primărie, au băgat 280.000 de lei în parc. Câți oameni au, -au angajați mai... aici? 4. Nu așa mai putem stai. să angajăm 4. Deci, mare afacere care treia să aducă bani și turiști internaționali și faimă comună a picat pentru că primarului e milă să dea afară câțiva emploiați din primărie. Bravo, așa, primar sufletist pe banii comunității. E... Așa să tot ai, cheltuiește cu sutele de mii de lei, dar după aceea nu putem să angajăm pe nimeni și asta. Deci, cum ar zice, evreu pierde-două ori acum la Anul odată că au cheltuit, adoră că nu încasează. Nu casează. da. Da. Și cred că în acest moment singura modalitate în care poți avea uh, o aventură la Anul Drag este dacă ești în sura, ce ai o aventură. Te duce în parc, e pustiu. Acolo și deia probabil că și ce parc de aventură. Și oricum mergi pe sirmă. <laughs> Din cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Dacă tot am vorbit de mare și de live pe plajă, ne-am gândit ca anul ăsta să vă trimitem anul ăsta, zilele ăsta să vă trimitem și la mare aici, la noi. Avem bătălia sexelor, începe peste câteva minute. Domn profesor Petranu <sus> mi-a povestit. Doamne, de ce ție dor l-am întrebat cel mai mult din emisiunea asta, de concursul, de bătălia sexelor? de întrebările la minunate și de răspunsurile care vin de la ascultători. Avem bătălia sexelor și începă înscrierile acum. 1769 SMS cu tarif normal. Scrieți deșteptarea numele, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și câștigați un sejur de 2 nopți la Ana Hotels Europa din Eforie Nord. Cu alte cuvinte, supercondiții. Acolo... 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Au și spa. Au porc. și spa au de toate. Auditati. <laughs> La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în prinsă de până la 25% la electrocasnicele Gorenie. Comandă pachetul promoțional de incorporabile Gorenie format din cuptor electric multifuncțional, capacitate 67 litri cu touch control și autocurățare hidrolitică plus plită pe gaz cu grătare din fontă și arzător wok la 1599 lei. EMAG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 Să fii suporter adevărat e libertatea de a nu rata meciul de neratat. Să fii suporter e libertatea de a pune pauză și de a relua mai târziu faza în cauză. E libertatea de a da cu cel mic un ocol fără a rata ocazia de gol. E libertatea de a vedea în direct cum un balon aprinde un stadion. Să fii suporter adevărat e o libertate. De ce timp să trecem la fapte? Telecom eliberează Internet TV, o altfel de televiziune pentru națiune. Veți cele mai tari competiții sportive live în HD, pe TV și pe mobil, pui pauză și continui oricând. Totul cu 5 euro pe lună. Vino în magazinele Telecom. Hai net liberare! Auzi, ție, ce ți-a dat doctorul când ai avut infecție intimă? Mastrel Flora Plus! Avea mâncărimi, usturim, era groaznic. Mi l-a recomandat ginecologul și mi-a povestit și farmacista despre Mastrel Flora Plus. Așa, asta e! Cu Mastrel Flora Plus am scăpat de usturim și mâncărimi de la prima capsulă. Mastrel Flora Plus de eficiență în tratarea infecțiilor intime. Mastrel Flora Plus de rapiditate în eliminarea simptomelor. Mastrel Flora Plus. Caută promoțiile în farmacii. Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical.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 Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat luna de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Vase din sticlă termorezistentă diverse dimensiuni, la 8,99 lei bucata. La achiziția, 4 bucăți din orice model. Vino la Metro până în 26 aprilie. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe de legitimației de client. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m ajuta. Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc. Împotriva transpirației excesive. Câteva milii, atâtea de obiceiuri de a face cumpărături. Pe 24 și 25 aprilie, ai cubulețe din pulpă de mâzat la 22,99 kg și ulei Olga un litru la 3,59 lei. În plus, ai hârtie copiator A4, 500 de coli la 9,99 lei iar până pe 29 aprilie, la cumpărarea unui produs din gama de electrocaste gemat Arctic și Beco, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună.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 Mare. O excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în țară sau pentru premiile constând în coșuri de picnic și biciclete. Trimite SMS la 3773 cu numărul de tranzacție aflat pe bonul tău fiscal și bucură-te de o primăvară plină de premii cu SOCAR. Mai multe detalii în regulament pe www.socar.ro Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv. La Calut Eficiență dovedită clinic Cercetătorii spun că dinozaurii au dispărut în urma prăbușirii unui meteorit Dar ai văzut vreodată cum arată un meteorit în realitate? Acum ai ocazia! Dinopark Râșnov Vă prezintă în premieră un meteorit extrem de rar descoperit în România Vino la Dinopark Râșnov să vezi meteoritul și dinozaurii în același loc Fritura e gata! Mulțumită cremei adesive corega pot să mă bucur din nou de friptura mea preferată. Mă simt ca atunci când am mâncat prima dată. Dentistul meu mi-a spus despre crema adezivă corega. Îmi menține proteza dentară fixată pe parcursul întregii zile și ajută la prevenirea pătrunderii resturilor alimentare sub aceasta. Încearco și tu. Corega, mănânci, zâmbești, trăiești! Europa FM 8 și 23 de minute astăzi am zis că vorbim despre trupele, numele care vin la live pe plajă anul acesta și am spus Vama, Delia, Carlos, Dreams, Motans, Mihail, Jean Gavril, Vlad, ne auzi de Kryptonite Sparks? Mă bucur că a reușit să te surprindă dimineața asta, e și o seară diferită, mai rog, pe care o oferim publicului care gustă genul ăsta, pe 27 iulie, așa cum anul trecut ne-am întâlnit cu Grimus, de exemplu. O să ne întâlnim și anul ăsta cu ei, ne întâlnim cu Kryptonite Sparks, dar și cu Vița de Vie. în liber în deșteptarea, vii propunem și știm sigur că o să veniți să-i vedeți pe 27 iulie la live pe plajă. Sunt liber sau așa ceva Nu fi tristă dacă voi pleca Știi bine că mulți fac așa Așa, fiecare are calea sa. Valiza mea aș lua și cheia, dacă mai lăsa. Sunt scrise și rămân Fie Fiecare are casa. sa. Nu-i pentru haina mea. Vița de vie și anul acesta la live pe plajă, 27, 28, 29, 29 iulie. La mare, venu și Saturn. Turul României la Europa FM. În 2010, un an de criză economică în România, dacă ați uitat... De nimic, dacă ați uitat, cred că păi să ne reamintim, din păcate, anul viitor pe vremea asta. Bun, deci în 2010 a fost unul foarte benefic pentru autoritățile unui dintre cele mai sărace orașe din țara noastră, orașul Negrești. Practic în timp ce oamenilor angajați la stat li să tăiau salariile și oamenii angajați la privat erau dați afară, Guvernul României a alocat din fondul de rezervă 2.600.000 de lei noi primăriei negrești invocându-se plata unor datorii publice și întârzieri salariale. În realitate, administrația locală a folosit atunci banii pentru altceva și Sorin Saizu ne explică pentru ce. Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața! Problema este, pe cât de simplă, pe atât de gravă. Practic, autoritățile din Negrește au întocmit un proiect european pentru a realiza o platformă ecologică de gunoi în oraș. Prin intermediul acestui proiect au cerut de la Uniunea Europeană 700.000 de euro au primit banii și un termen de execuție a lucrării de 24 de luni. Numai că lucrarea nu a mai fost făcută, iar banii au fost cheltuiți. Iar când cei de la Uniunea Europeană au venit în control să vadă lucrarea, să vadă practic pentru ce au dat banii, au constatat că nu găsesc decât o schelă metalică și aia ruginită vai de capul ei. Ei bine, atunci au somat autoritățile din Negrești să returneze banii. Pentru a scăpa de somațiile de la Uniunea Europeană, primarul de atunci, Ioan Cosma, a solicitat sprijin guvernului, profitând de faptul că făcea parte din partidul aflat la guvernare și, în mod surprinzător, guvernul chiar i-a aprobat cererea, de finanțare, o cerere de 700 de mii de euro, a alocat din fondul de rezervă banii primăriei, invocându-se plata unor datorii publice și întârzieri salariale. În realitate, banii au fost uh, returnați Uniunii Europene și astfel au scăpat de sumațiile Comisiei. Uh, procurorii cercetează fapta aceasta de prin 2011, dar nu au reușit să finalizeze ancheta nici în ziua de astăzi. Vorbim de un volum uriaș de muncă, vreo 600 de volume și aproape 40 de inculpați și suspecți cercetați pentru constituire la un grup infracțional organizat. Da, mulțumim foarte mult, Sorin! Da, uite cum se cheltuie banii în România Frumos, da. original, cum ar zice 8 și 30 de minute, noi îi dăm pe live pe plajă, să știi Încă una, banu, chiar doi artiști care vor veni la live pe plajă Îi dezvoluim imediat Libertate. Pentru noi românii libertatea e prețioasă Ne-am luptat pentru ea Am ieșit din casă, ne pasă Libertatea ne atrage ca un magnet De aceea punem egal între libertate și net Internetul e libertatea de a cere un viitor Cu vocea unită a unui singur popor E libertatea de a discuta cu cineva Fără ca tu să știi limba lui și nici el pe-a ta E libertatea de a crede în eroi Chiar dacă sunt la un ocean distanță de noi E libertatea de a fi îndrăgostit și de-a kilometrilor care s-au împotrivit Mai concret, cu toți avem dreptul la net Să fim liberi, să fim lideri Să urmărim tot ce ne dorim Să cunoaștem lumea, să împărtășim Pentru români, netul e libertate Deci a sosit timpul să trecem la fapte Telecom eliberează internetul pentru națiune a internet sau TV, acasă sau pe mobil De la 5 euro pe lună Hai net liberare!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 Salut, sunt Stefan Bright și reprezint compania Miele. De-a lungul timpului, românii ne-au spus miele, miel, mile și în multe alte moduri. Dar pentru toți însemnăm un singur lucru, calitate. Miele, numărul 1 în producția de electrocasnice premium. Acum mai aproape de tine, pe calea dorobanților 2028 vis-a-vis -vis de ase Și apropo, se spune Miele. Vă așteptăm! A fost odată Ana care suferea de amețeli.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 <San> <San> <San> I -ma yeah, yeah, yeah. <San> Maria, Maria She reminds me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem Europe on my and I hope you never fade in mind Europa FM șamăi una muzică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 Europa FM 8 și 35 de minute Până în bătălia sexelor avem ceva știri Din trafic, trafic îngreunat În București și în județele Ilfov Și Călăraș, dar și pe A1 Sibiu Deva din cauza acestei dense Traficul rutier se desfășoară cu dificultate În această dimineață Ceața este, cum spuneam, pe A1 Sibiu Deva între kilometrii 314 Și 369 Vizibilitatea fiind cuprinsă între 50 și 100 de metri Pe DN66 Hațec Pătroșani în județul Hunedoara În comuna Merișor sunt părțiunea acoperite cu polei astfel că polițiștii rutier recomandă șoferilor să circule cu prudență și să reducă viteza, trafic rutier îngreunat și pe A2, pe autostrada A2, pe tronsonul București drajna tot din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind pe locuri sub 100 de metri, în condiții similare se circule și între 144 și 160, cine am fi făcut dacă aveam mai multă autostradă? Uite cât ar fi fost și mai multă ceață! Nebunie! Nu-mi că până la e mai bine mă, fără mai autostradă. Pe autostradă, mai, mai puțină ceață! Sigur. 8 și 3 26 de minute. Hai să vedem cine mai vine la live pe plajă. Fly Project. Și Andra. Butterfly. Am vin la live pe plajă. I, I'm Project și Andra la Europa FM. Ambi vin la Life pe plajă 2017. Cine să mai vină la Life pe plajă? Puteți să ne scrieți la 0728111222, mesaje pe WhatsApp dacă vreți să ne spuneți cam cine ați vrea voi să mai vină la Life pe plajă. Ne interesează noi, mai avem câteva propuneri. Deocamdată vrem să dăm o vacanță la mare, la Ana Hotels Europa, Neforia Nord pentru două persoane. Destinația perfectă pentru un time-out de la agitația urbană este prezentarea pe care o avem. Ia să vedem. Simona din Reșița e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Hei, bună! Ce faci, Simona? Uite la muncă! Hai de capul nostru! <laughs> Era dor de concursul ăsta, ia să vedem Cosmin din București, bună dimineața! Bună dimineața și bine ați revenit, băieți! Salutare, Cosmin, bine te-am regăsit! Tu ești în trafic! Da, tras pe dreapta. Tras pe dreapta? În ce zonă din București ești? Uh, nu, la ieșire spre Giorgio Ah, ok, că mă gândeam că acum încep să aude clasoane Tot orașul, că se blochează traficul Tot orașul, no, no, drogă, no. Cine vrea să înceapă? Păi am văzut că politetea de a lăsa doamnele sunt foarte în Deci o să încep eu, dacă e de acord. Bine, fii atent, Cosmin, prima întrebare este pentru tine Ce război Este înfățișată în epopea Antică Iliada, care este atribuită Lui Homer? Războiul? Ce război? Yeah. Ulise, cu aia. Pac, Achil, pac. Hector. <laughs> Cum vrea... Da. Războiul Troian, domnul Cosmin. Războiul Troian. Cal, da. Calul Troian, alea, ce da. se mai... Mă... Da. Da, da. Simona. Da. Între ce ani a avut loc războiul de independență al României? Războiul de independență. Peneș, Curcanu. Pas... Nu, 1877, 1878, Sergiu Nicolaescu Nu mi-au făcut, da. nu, nu mi-au făcut istoria da, Dar, dar filmele dacă... nu nimic, sunteți la egalitate perfectă, aș zice mai departe Domnul Cosmin Da Între ce oceane face legătura strâmtoarea Magellan? Strâmtoarea Magellan, Atlantic și Pacific Bravo, Bravo, domne excepțional Simona, între ce oceane face legătura canalul Panama? Nu i-a plăcut istoria. De nu s a plăcut nici geografia. A? Atlantic și Pacific. Tot. Atlantic și Pacific. Cosmin, da. Uh, domnul... Oceanul Pacific. Nu, no, e târziu. Da. Oceanul Pacific a sărit un pește. <laughs> da. Domnul Cosmin, mergem mai departe. Cosmin. Da. Cine era delfinul în Monarhia Franceză? Le Dauphin. Le -do le -do -do -do De -o -de -o -do Nu stii, era fiul regelui. Simona, trebuie să răspunzi ca să rămâi în concurs. Simona, da. ce interzice legea salică femeilor într-o monarhie? A, nu au, femeile nu au niciun drept. Na, aveau unele drepturi așa mai mici Dar eu un drept anume pe care nu-l aveau Adică ce nu puteau fi femeile Într-o monarhie În care guverna legea salică Nu puteau deține Funcție supremă Da, adică nu puteau fi rege Bine, gata e, a, nu avea a, o... Mă, o... A, Așa nu așa e, -avea moștenească. moștenească. Să... Așa, așa, bravo, bravo Nu aveau voie să moștenească pământuri E Bine, Cosmin da. Ce personaj din tragedia cu același nume, semnată de Shakespeare, rostește întrebarea a fi sau a nu fi? Hamlet. Hamlet. Mona. Ce domnitor român excepțional a folosit expresia pofta ce am pohtit într-un document adresat împăratului austriac Rudolf al II-lea în 1601? Element ajutător. Uh. Element ajutător Google. Da. Cine? Dom domnitor român? Român, dar nostru. Chiar olteam. Moi, siguran. <laughs> Mulțumim, tare mult, Simona! Bine! -mi Mulțumim, Mulțumim, la revedere. Mihai Viteazu! Pocta ce-am poctit, 1601 și cu asta s-a terminat bietul Mihai Viteazu. Cosmin, ai câștigat? Hai Ai trăiești. două nopți la Ana Hotels Europa din Eforie Nord pentru două persoane oferit de Europa FM și Ana Hotels Europa. Destinația perfectă pentru un time-out de la agitația urbană. Vizitează anahotels.ro și găsește pachetul care ți se potrivește. Vă trimitem la mare când vreți voi. Vă alegeți un weekend și mergeți la Ana Hotels. Pe, pe lista pentru live pe plajă aș mai adăuga așa. Alina Eremia aș mai spune Antonia Sore, dar și Irina Rimeș. Acum ascultăm visele. O vedem pe plajă, la live pe plajă, 2017. Inelul tău rămasă pe la mea Mă strigă, te iubesc, stai în lumea mea. Și mă topesc, da, mă topesc de dorul tău Simt că mă Am în ucă și am pare rău, rău că te-am și cerul meu albastru în negru încolo Lumea ta. Și mă topesc da, mă topesc de dorul tău Simt că În muncă și-mi pare rău Îmi pare rău că te-am alâncat Îmi că te-am am vresit și-aș si face orice să ating, să Si, În colară, Am ascultat Visele, live pe plajă 2017, vine și Irina, auzi? După nouă, vine da. Smiley în deșteptarea cu Smiley. piesa aia nouă, frumoasă și foarte, foarte vizionată, urmărită, ascultată și așa mai departe. O să pe Smiley, nu l-am întrebat dacă vine. să întrebăm în să nu întreb. Eu frumos să nu mi aminte. În direct, poate, să face da. o surpriză. <laughs> <laughs> Depinde. Hai să, să vedem. vedem ce s-a mai întâmplat. Bine, nici nu știu dacă să dăm știrea asta, dar hai, ne bazăm pe onestitate. Um... Google are o funcție în aplicația Google Maps de pe telefoanele mobile, de da. pe smartphone-uri... O funcție care monitorizează toate deplasările. Așa. Se cheamă română, se serii. cheamă cronologie. Română se cheamă serie. <laughs> da, timeline. Da, pentru sau Și au... dacă te urmănește și în străinătate. Sau, sau pentru cei care au Google Maps setat în rusă, crana la Ghia. Așa. Sau ceva de genul ăsta. <laughs> și îți memorează dacă e activată funcția asta și la da, cei mai mulți. Și, și automat activ... activată. Da, trebuie să o dezactivezi În fine, mă rog, te întreabă. Te... Ok. Îți memorează toate locurile în care ai fost, trasee, tot. Toate, toate? Tot. Păi și acum zic mă, Vlad. Păi de asta zic, nu știu dacă nu mai bine aveam noi o discuție înainte să Te dau Te La... da? deci Așa. ești monitorizat. Practic traseul este marcat pe hartă prin niște puncte roșii și ca să accesezi harta asta, deci să accesezi harta ta, da. nu a soției. Da, vă rog frumos. Uh, intri logat cu contul tău de Google și după care te duci pe aplicația de Google Maps și cauți timeline și vezi unde-ai fost. Și în ce ani, dacă vrei, de când ai tu telefonul... Da, de când ai mai trecut pe acolo? Da. Uite, în 2016 eu am fost foarte mult în București și am mai fost la... Dacă mă uit pe hartă, am mai fost la un... Cum îi spunem ăla, Cum ne ducem noi să facem... Mid Media training, nu media training, mă, team building. Team building, <laughs> team building de nu mai am Medi... după aia nimic, Așa? Da, și am mai fost undeva la un hotel pe undeva pe lângă cheia. Asta este, da? Și în rest foarte cu minte am fost. Am mai fost la o clinică. Am... <laughs> da. Eu n-am avut curiozitatea să mă uit. Nu? Dar m-a surprins o chestie acum plecând în vacanță. Am închiriat o mașină. Și am mai dincolo de toată chestia asta, că faci rezervări la avion și descoperi că, până la urmă, telefonul tău știe exact unde vrei să te duci îți aduci aminte când, unde ar trebui să te mai duci, dacă ai mai multe cazări și așa mai departe, am luat mașina și am vrut să dau pe navigația de la mașină, da. Sevilia și adresa unde să merg cu mașina. Da și când am scris Sevilla, singura opțiune pe care mi-a dat-o mașina, navigația de la mașina, a fost fix strada unde era hotelul unde trebuia să stau. Mm -hmm. Și asta chiar e de SF, adică nu m-aș fi așteptat ca cineva cumva, undeva să facă legăturile astea. O mai fi fost nevastă ta înainte la hotelul <laughs> și nu știi <laughs> tu. <laughs> la asta nu m-am gândit. Ziua de azi se numește cea mai nouă piesă a Loredanei și nu ascultăm întâmplător în deșteptarea. Loredana vine la live pe plajă. 2017. și mulțumim mult! Câtă lume n-a iubit Câtă lume n-a simțit Ce simt și eu Acum Câtă lume n-a pățit Să iubească Infinit Să-mi frunte doi Furtuna Ai apărut exact când Trebuia să spui că eu și sunt data, a ta. spus că nu o să mă mai tem și o să te iau ca pe un semn. Așa că hai! Vreți timpul! Și poate mai vrei să pleci. Poate nu să mă dorești, nu pot gigi destina. Așa că În de azi am ascultat, Loredana vine la live pe plajă 2017, mai avem câteva nume de anunțat până în ora 10. Am zis până acum Andra, Vama, Delia, Vița de Vie, am zis Loredana, uite, Carlas Dreams, Fly Project, Antonia, The Motans, Irina Rimesh, Crimus, Mihail, Sore, Jean gabriel Cryptonite Sparks și Alina Eremia. Majoritatea se regăsesc în mesajele primite pe WhatsApp de la Ascultătorii Europa FM, de la voi. Ați mai dat câteva idei. Sunt cumva comune, așa că o să dezvăluim toate numele după ora nouă. Și să nu uităm dacă vine Smiley și cântă piesa nouă. Să întrebăm și pe el dacă vine la Life of Plush. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM Sunt Andreea Esca și vă invit să fim împreună la radio Sâmbătă de la ora 12 la Europa FM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 Gambir răcorim România cu 400 de mii de lei bani gheață! Trimite în perioada 31 martie-31 mai codul de subcheiță sau capacul albastru prin SMS la 1750 tarif normal sau pe răcorimromânia.ro și pot câștiga 500 de lei în fiecare oră! Regulamentul disponibil gratuit pe România.ro. Asta da răcorire! gambir, prietenii știu de ce! Răcorește-te responsabil! Bonjour! Sunt fel Bonuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie! C e mare, la mulți ani! Bonus coți!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 De 10 ani, țara lui Andrei face România mai bună. Înscrieți ideea pentru mediul sau educație profesională și schimbă lumea din jurul tău. Și anul acesta ONV Petrom oferă granturi de 200.000 de euro în competiția Idei din țara lui Andrei. Află mai multe pe țara lui Andrei.ro.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 Grijă, susținere. Dragostea înseamnă să fii mereu alături. Am învățat că dragostea îți lasă inima să zboare, dar te și ține cu picioarele pe pământ. Mai târziu, am învățat că dragostea trebuie să te găsească pregătit, că dragostea nu e mereu ca în povești, că înseamnă sprijin și multă muncă. Mă uit la noi doi azi și abia acum înțeleg că dragostea înseamnă familie. Pentru că acasă e mereu pe primul loc, merit să fii surprins. Liderul!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 Vrei să ieși seara în oraș, dar infecția urinară îți strică planurile? Fii activ cu URACTIV! URACTIV îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACTIV este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută promoția URACTIV cu Mastrel Flora Plus Capsule Cadou în farmacii. Sora mea, care pentru orice lucru pe care nu-l mai port, îmi găsește mereu ceva nou ce port. Tudor, care și-a vândut bicicleta să cumpere câte un skate pentru noi trei. Mihai de la IT, care a vândut laptopurile vechi pe care nu le foloseam să cumpere un espresor nou pentru noi toți de la birou. Ei sunt românii pe care iubim. Au mereu idei, rezolvă tot și ne descurcă. Sunt oamenii pragmatici. Lor le oferim cele mai populare anunțuri pe OLX.ro. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Europa FM este ora nouă!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 até Începem cu informații din trafic. Circulația este îngreunată din cauza ceții pe autostrada A2 între București și Drășna și pe autostrada A1 Sibiu-Deva între kilometri 314 și 369, unde vizibilitatea este cuprinsă între 50 și 100 de metri. Centrul Infotrafic anunță că pe drumul național 66 Hațeg-Petroșani, în județul Hunedoara, în comuna Merișor, sunt porțiuni acoperite cu polei. Anemea a prelungit codul galben de ceață până la 10 în județele Ilfov și Călăraș. Legea salarizării unitare în sectorul bugetar, documentul ar trebui să ajungă astăzi în parlament, asumat de coaliția de guvernare, proiectul își propune să elimine inechitățile dintre lefurile încasate de angajații de la stat. Dezbaterea parlamentară a legii a fost amânată fiind așteptate părări suplimentare. Sindicatele și unii economiști au formulat unele critici, opoziția de asemenea susține că provisiunile salariale făcute de actuala putere nu au susținere în creșterea economică. Guvernul și-a dori ca legea salarizării unitare în sectorul bugetar să intre în vigoare la 1 iulie. Președintele PSD Liviu Dragnea susține că este posibil ca proiectul inițial să sufere foarte mici modificări în legislativ. Invitată seară într-o emisiune televizată la Antena 3, liderul social-democrat a declarat că monitorizează mai mult de doi miniștri care nu au ținut pasul cu programul de guvernare. Fără să facă vreo nominalizare directă, Liviu Dragnea s-a referit la activitatea ministrului Justiției, Tudorel Toader, singurul tehnocrat din executiv, și a tras critici după ce a propus menținerea în funcție a procurorului general și a șefei DNA. Liviu Dragnea s-a arătat nemulțumit și de faptul că ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan, a prezentat proiectul legii privind impozitul pe venitul global înainte de a fi stabilit un plan de comunicare. Câteva detalii despre acest nou sistem de impozitare a oferit Viorul Ștefan într-o emisiune la Digi24. În mai 2019 este data la care salariații vor depune prima declarație de venit, spune Ministrul de Finanțe. Acest nou sistem va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Raluca Hatmanu vine cu explicații. În noul sistem de impozitare, angajatorul nu va mai reține la sursă obligațiile salariatului, dar acesta din urmă trebuie să țină cont că în data de 1 mai 2019 va avea scadența, a declarat ministrul Viorel Ștefan. Practic, va trebui să facă acea declarație fiscală în care se vor înregistra atât veniturile cât și drepturile. Nu va avea neapărat o sarcină de plată în luna mai, a subliniat Viorel Ștefan. Totodată, românii vor beneficia de deduceri, vor putea deduce de pildă costurile cu educația, abonamente la rețelele de sănătate sau cheltuielile pentru renovarea casei. În ceea ce privește rolul consultantului fiscal, acesta va oferi asistență în permanență, precum medicul de familie. Fiecare contribuabil va avea numărul de telefon al propriului consultant pe care îl va apela ori de câte ori va simți nevoia de a-i pune o întrebare, a subliniat Ștefan. Consultantul fiscal va ajuta și la întocmirea declarației fiscale pe care tot el o va depune la fisc în numele contribuabilului. În maximum 60 de zile vor fi creionate proiectele pe toate măsurile pe care Ministerul Finanțelor vrea să le reglementeze. România a încheiat participarea la campionatele europene de gimnastică de la Cluj-Napoca cu patru medalii, două, două de aur, una de argint și una de bronz. La 60 de ani de la precedenta ediție găzduită de România, țara noastră a fost reprezentată în competiție de 10 sportivi. O ascultăm pe Elena Tudor. Cătălina Ponora a câștigat medalia de aur la bârnă, la Larisa Iordache pe cea de bronz tot la Bărnă, iar Marian Drăgulescu a fost medaliat cu argint la sărituri după ce obținuse aurul european la sol la campionatele europene individuale de la Cluj-Napoca. Cei trei au susținut în această dimineață o conferință de presă pe aeroportul Anricoanda din Capitală la întoarcerea de la Cluj. A fost un moment foarte emoționant pentru mine pentru că lupt pentru această medalie de foarte mult timp și sper că ea să vină cu un început nou pentru mine. Tot ce mă bucur este că am avut ocazia să ajung până la campionatul acesta european, pentru că după o lună de pregătire cu focuri, să zic așa, m-am recuperat, am reușit să ajung acolo. Eu mă bucur foarte mult de acest rezultat. Sunt medalile care mi le cel mai mult în carieră să, să pot câștiga o medalie de aur la un campionat european la mine în țară, la mine acasă, în fața 7000 de români. La competiția de la Cluj-Napoca au participat 274 de gimnaști din 37 de țări. Următoarele campionate europene din 2018 vor avea loc la Glasgow. Știrile s-au presc deocamdată aici ne reauzim cu alte informații peste o ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona a câștigat El Clasico 3-2 pe Santiago Bernabeu și a egalat-o pe Real Madrid în fruntea clasamentului din Spania. Casemiro a deschis scorul pentru gaz de la jumătatea primei reprize, dar Messi a egalat după doar 5 minute. Rakitic a dus pe catalani în avantaj în minutul 73, după care Sergio Ramos a fost eliminat pentru un atac periculos asupra lui Messi. În 10, Real Madrid a reușit să egaleze în minutul 85 prin James Rodriguez, dar la ultima fază a meciului Messi a dat lovitura cu al 5 suterea său gol oficial pentru Barcelona. Cele două mari rivale sunt la egalitate, cu cinci etape rămase până la finalul sezonului, însă Real Madrid mai are de jucat o restanță în deplasare la Celta Vigo. Anderlec Brussel s-a desprins în fruntea campionatului Belgiei după ce a câștigat derbiul cu FC Bruști scor 2-0. Alexandru Kipciu a fost integralist la gazde care au marcat ambele goluri în prima repriză. FC Bruști a jucat în inferioritate numerică întreaga repriză secundă. Nicușor Stanciu și Dorin Rotariu au rămas pe bănci de rezerve. După patru etape din play-off, Anderlecht are deja 8 puncte avans față de următoarea clasată Ghent. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm cu live pe plajă, dar o să ascultăm imediat o altă piesă, o altă trupă care vine la live pe plajă. Dar dacă am vorbit, s-a tot vorbit de campionatele europene să nu uităm de prezența Nadii Comăneci la Cluj și la campionatele europene de gimnastică și la radio cu Andreesca, Un nou fragment imediat. FM. Prevență, Europa FM. Pe Jesh cu tine. Smiley în garajul Europa FM în câteva minute. De unde vii la ora asta cea mai nou piesa lui? Până la Smiley. Să anunțăm și pe Van la live pe plajă 2017. Ascultăm așa și. Nu merge bine emoțional, am sufletul de extraveral. Noi tot ne vedem de patru semni, facem schimb de prea multe păreri. Răbdarea mi-am pierdut-o pe ieri. Așa mi-o la toamne, multe milioane, De ghinioane Așa și ce dacă stau la coadă. Cine o viață îngreagă O să stau la reț și pentru tine Și o să stau și ție Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, Ceva nu-i bine nici profesional <refrigerate> bine Am multe locuri goale prin busunar Iar nu sigur mai apare ceva nu mai contează, eu sunt bine și așa Prietenii mei știu asta deja Că avem milioane de ghinioane Ajută-mi, Toane! Așa și ceva că stau la toare Pentru fericir o viață preagă. O să stau la reț și tine Și o să stau și ție Așa și așa Păi crezi că ei ne Cei din Arizona și cei din Barcelona B Au probleme cu grămara Toți din orarea și cei din calara Poate să se umple iar paharul Să se inunde paru, eu nu-i mai simt marul Orice fi, spune, Ia și ce dacă stau la coadă Pentru ferici rofiată, să întreagă, o să stau la și pentru tine, și o să stau -ți și ție, așa și ce dacă stau la coadă Pentru ferici rofiată, să întreagă, o să stau arent și pentru tine, și o să stau -ți și ție așa, așa... Asha, sha, sha, aha, aha, aha, sha, sha, sha, aha, sha, sha, Nadia Comăneci a fost la radio cu Andreesca în acest weekend. Dacă ați ratat emisiunea, e bine să o urmăriți, să o ascultați și să o și vedeți pe Nadia împreună cu mama ei în emisiunea Andrei. Te-ai Un interviu cu Andreea... Adică un interviu făcut de Andreea Esca cu Nadia este ceva de neratat. europafm.ro, găsiți acolo toată înregistrarea. Iată un fragment din La Radio de sâmbătă asta. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Nadia Comăneci... Gimnastică, experiență, motivație, pasiune, dragoste. Am tot citit de-a lungul timpului tot felul de, nu știu, gimnaste care după ce au terminat explică, nu știu, vrute și nevrute despre metode de, de antrenament, că erau, nu știu, groaznice, chinuitoare. Ție, cum ți se păreau? Lumea spune sacrificiu, nu este sacrificiu, este o alegere pe care o faci tot ce înveți în fiecare zi și satisfacția asta pe care o ai, acesta este lucru cel important. Nu se compară satisfacția. Cât este de mare satisfacția cu această, acest sacrificiu între ghilimele. Alea, zi, da. între ghilimele. Da. Deci nu este sacrificiu. Nu se compară rezultatul cu, cu, da, cu ceea ce ai făcut. Și pe de altă parte crezi că se poate face performanță cu vorba bună, cu mâncare, da, sigur, da, cu sigur, nu știu, și sigur eu. Sigur că, cu... că se poate face, da, dar suntem, suntem într-o altă epocă. Cunoaștem deci ce, ce este și vorba. Și cum se face performanță atunci dacă nu ești așa descrit și de dur? Dacă și de... vrei. Dacă a. vrei să faci performanță. Deci trebuie să vrei tu, de la tine. Dar trebuie să fii acest îndemn. Vreau să fiu mai bună decât cealaltă. Iar ca să ajungi la un rezultat mare și frumos în orice domeniu, trebuie să muncești. Am încercat, toată lumea se uită după metoda mai ușoară. Nu există. Tu ai simțit în momentul în care a fost moreal? că o să faci istorie sau că nu știu, că a fost un moment istoric că se va schimba totul din ziua aia mai departe? Nu, n-am știut. Pentru gimnastica lumii, vreau să zic. Și nici nu m-am gândit să fac istorie, pentru că nu înțelegeam ce înseamnă să fac istorie. Aveam uh -huh. 14 ani și jumătate, uh -huh. nu? Știu că eram împreună cu delegația la aeroport și cineva m-a întrebat, un reporter m-a întrebat și ce crezi că faci tu la Olimpiada aceasta? Și eu am spus, nu știu, aș vrea să câștig o medalie și dacă e posibil să fie de aur. Și posibil să le pe toate. Dar știi ce înseamnă acest concurs? Zic că da, este un concurs mult mai mai mare, la care se uită mai multă lume, deci cam asta era Percepția ideea ta. mea despre ce înseamnă un, o olimpiadă. O da. Și îți mai amintești, de exemplu, cum ți s-a părut satul la Olimpic, când ai ajuns tu din România, acolo? Nu am fost în niciun loc până atunci, unde, unde intrai, totul era gratis. Ah. Și plăcea asta de săctăm? Suntam și noi uh, foarte curioase, uh, vedeam sportivii de care știam, pe care i-am văzut la televizor. Mm -hmm. uh, nu știam prea mult de uh, securitatea asta intensă, noi nu înțelegeam, uh, ceea ce n-am înțeles nici. Uh, ce înseamnă uh, antidoping? La uh -huh. da, 14 ani că nu mi-a explicat nimeni ce înseamnă antidoping. De ce ai înțeles tot ce înseamnă antidoping uh, acolo? Nu, știu, de, nu știam de, după ce se uită. Da, da, da, ce caută. Da, ce caută. Deci, Nadia Comăneci la Radio la Europa FM weekendul acesta înregistrarea emisiunii pe europafm.ro. De unde vii Laura, asta? Smiley live din garajul Europa FM în 5 minute. Ce ili atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 24 și 25 aprilie ai cubulețe din pulpă de mâzat la 22,99 lei kilogramul și ulei Olga un litru la 3,59 lei. În plus, ai hârtie copiator A4 500 de coli la 9,99 lei. Iar până pe 29 aprilie la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice Mar și Beco primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o întorsă,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 Cerece apa din acvariu? șorule, ascultă pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi îndeplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci, pătrâneți. Fii atent! Creditul expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără verințe de venit și repede te zice... Miau! Miau! Miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de nevoi personale Expresso de la BRD. Banca ta, echipata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 Acum e raft metalic, foarte stabil, 5 polițe reglabile, suportă maxim 875 kg la doar 99,99 ,99 lei. Cumpără și online pe practical.ro.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 Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața Mamă, ce voce cunoscută hey. Mai zici ceva, mai zici ceva, că te știu de undeva, dar nu știu de unde Cine este la masa mea? Ah, tu ești fană e... <laughs> Nu, dar nu de acolo, te știu, nu de acolo, te știu Suntem live pe Facebook, pe pagina Europa FM Te știu, te știu, te... ești vlogger da. Ești vlogger, da? De acolo te știu. De pe internet? De pe, inter... de pe net, de undeva, da. Pe Vlad îl știu e blogger. și pe tine te știu că Domnul ești vlogger, Z domnul Z Zmenta? Aspirant, Sunt doar un, un, un aspirant. Un aspirant, am un înțeles. Un tânăr debutant. Ah, Smiley, omul, tu ești. Bună dimineața, Smiley. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Tu, ce-ți venit cu asta, cu vlogger, acum? Păi uh, nu mi-a venit acum, mi-a venit de mult, dar mi-am făcut un pic de timp să fac treaba asta. Uh, Vreau să aflu cât mai multe despre tot ce înseamnă uh, internet și m-am apucat să învăț de la cei care se pricep deja. Da, trebuie să-ți faci mai întâi o adresă de hotmail. Da? Da. A, o Sau de Yahoo. Yahoo e pasul următor. Am înțeles. Dar știi că Vlad mai are adresa de Yahoo. Da? Conde? Conde MySpace ai? <laughs> my space. Pe Mirc ai fost? Pe Mirc, cum să nu, normal? Ai fost pe Mirc? Da. Agățai pe Mirc? Nu, eram prea slab Păi, dar pentru asta Eram prea slab, nu, eram amărât așa, erau... -am nu, Dar eram foarte puștan și eram super timid, timid nu, da, nu venea da, și eu la fel eram Invita fetele să simplu. putut timid Nu, nu e, bună fete, eram... era de simplu Era prea simplu pre -sim, Prea simplu era în vremea respectivă Da, uh, am zis că entertainment în general Trebuie făcut în mediile În care oamenii să și uită și, uh, adică pentru că la voieriști să... La voieriști, să căutăm păi la da voieriști azi, Unde se uită că... oamenii, acolo facem exact, entertain facem uh, uh, Și Bestial. pentru că internetul e Peste tot, toată lumea are acces la el Am zis că să încerc o treabă Nouă, pe care n-am mai făcut Până acum Bine, cred că te-a ajutat, că am văzut că la piesa nouă De unde vii la ora asta, ai făcut milionul Până mai puțin de o zi De vizionari și crezi că se, se... Nu știu dacă și de euro. Bă, de unde? <laughs> Cum ai făcut primul milion? M-am făcut, făcut vlogger. Exact, exact. uite Am vezi pe net. Păi da, mă, să știi că sunt unii care își spun vreau să fac primul milion până la 23 de ani. Exact. Păi uite, uite, poc. El uh, să facă primul milion pe la ora 23. Nu până la 23. că ne-a astea săptămânale au ajutat, dar, adică din cauza asta, dar cred că au ajutat faptul că oamenii uh, au un engagement mult mai mare pe YouTube, pe internet în general, uh, ajută și la uh, asimilarea pieselor mai rapid. Bine, hai să ascultăm piesa. Eu zic că ajuta și piesa. Dacă Mult de tot. Dar astăzi cred că ajuta și piesa un pic. Un pic așa ajuta. Hai să o ascultăm da. și după aia ne spui și de unde vii la ora asta. Găbănuț da. că, că te-a întrebat toată lumea, dar da. în dimineața asta vii diferit. Da. Vii diferit dimineața asta? Da. Bine, față de alte dimineți. Hai, smiley! De unde vii la ora asta? E live în garajul Europa FM. O noapte, când să-ți liniște, o vota repetată, insistă la ușa mea. Credeam că rămâne să se discuiat, mai de vremea așa era, dar probabil mai devreme, eu credeam că mă iubesc și mă întrep ușă, să mă uit pe vizor Tu îți cauți, cheia rătăcită, crezând că eu doresc Asta stai liniștită, am vrut să te aștept. Nu mai ești ferită, am deschis la săpinte. Pe unde vii ora asta, pe unde ai umblat, cu haina și cu și cu părul A mataia. Ai uitat unde casa și de mine ai uitat. Ea s-a învini direct și tu te că la în de unde vii la ora asta? Pe unde ai umbla? Vii cu haină și folată Și cu Ai plecat unde ții casa Și de mine uitat Ia-ți amintire și du-te-te la mine cu ea Când numai amintirea are glas Nu vreau să mă iau cu acută rușinată Și amorul tău și de la spălțunește, de obicei, a-și ochii în pământ, Iar de ce le mai mult decât un curte. Si mă întreb spre ușă, să mă ui pe vizor. Tu îți cauți cheia, răbdăcită, crezi că e un nor. Ta stai liniștită. Am vrut să te așezi, nu mai ești bineferită. Am deschis masa pentru mine. De unde vii la casa mea? Pe unde e lumea? cu haine și fără, și cu părul de la așa. Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat. Ia să-mi și tu te-ai cărat la mine cu noi. Vii cu haida și fonată și şi cu părul ranja Ai uitat unde e casa și de mine ai uitat. Ia-ți amintirile și du-te că la mine e cuia. Si dute că la mine e <laughs> Smiley e live în garajul Europa FM. Eu, eu aș zice ceva și altfel la piesa asta. De ce mai vii la ora asta? Da. <laughs> pentru un. Păi pentru uite un că ne-a povestit. Uh, prietenul nostru, cameraman, că i s-a întâmplat episodul. Ce i s-a... Ce, ce, ce, -i, ce, -i, ce, -i, ce -i povestit? Episodul ăsta nu vrea să-ți povestească, dar... cui nu i s-a întâmplat episodul ăsta? Iar asta mi-a povestit acum. Auzi, a, experiență îți trebuie ca să scrii piesa asta? Îți trebuie... Îți trebuie experiență. cei i drept în ultimii ani nu m am mai așteptat cineva acasă. Dar am avut multe episoade de genul ăsta. Care uh, așteptat? Dar știi care treaba? Că... Uh, piesa asta nu e neapărat despre un episod da, anume E vorba despre uh, filmele pe care ni le facem fiecare în cap În momentul în care uh, persoana cu care locuiești persoana Chiar persoana cu care locuiești nu e neapărat iubit, iubită Când nu ajungi acasă te tot gândești Bă, dar unde ești, ce faci, Ce ce Bine, când e vorba despre persoana iubită Te iau și alte gânduri Bă, dar cu cine o fi? Dar pe unde o umbla? Dar de ce durează atâta? Că în general iau, durează mai puțin? A... Da, ai ce cum de durează? Ai uitat, ai uitat unde stai? Da, dar cum de durează atâta? Adic... Da, cum de durează <laughs> <laughs> Întrebări logice pentru o oră foarte mică. Uh, îți trebuie... Uh, da, ce să zic, îmi place că trăiesc povești așa și eu le pun în muzică. Dar care explicația care ți-a plăcut cel mai mult? Pe care ai dat-o, nu pe care ai primit-o? Uh, pentru uh, venitul ăsta... Păi nu, că eu am, eu, pentru mine e simplu. E de la, la cântare, la de la un concert. E la studio. Da. La... la cine ai cântat? Cu cine ai fost la studio noaptea asta? Păi cu băieții, cu ce? Cu băieții, oh, cu de fetele. De lucru, Te Sunt da. epuizat. Dar vezi că Vlad n-a mai venit să apară în cadrul el. Nu vrea să ia parte la discuția de asta. Te las, că dacă vine acolo, îți am iau înțeles. toată gloria. Dar sper că, fă... că n-ai alte motive. Gloria adică... video. Da, am înțeles. Da, vezi, pute, voi puteți să veniți, voi numai, dacă, dacă, deja dacă depășiți două, trei noaptea, Felicitări! Uh, venit deja la 10. Și, și te întreabă: De unde vii la De la radio. Vă la... prefacem emisiunea <laughs> da? Nu problemă. Exact. Băi, n-ai dat de gol. <laughs> nu trebuia să-ți spui asta. No. Ah, acum. Bine, dacă vreți să-l vedeți pe Smiley, e pe pagina de Facebook Europa FM, chiar acum. în live din garajul Europa FM. Am, am, am avut cântarea acum o sâmbătă la Pitești, acasă, frumos. Și m-am uh, am, am, am emoționat cei drept. Când am văzut că erau peste 10.000 de oameni prezenți wow. și au cântat de unde vi la ora asta, am rămas șocat toți, eram, bă, ești nebun. Până la urmă tot o întoarcere ac acasă, cumva. Dar. Uh, nu, dar pe mine mama, m am surprins că știau piesa. Știau deja, da. păi cum să nu știe piesa? Foarte tare. Cine nu știe piesele lui Smiley? Păi e cineva în garajul ăsta de nu știe piesele lui Smiley? Păi, pe restul pieselor, da, mă, nu, nu m-a surprins că le știau, dar Da, asta abia am lansat-o cu două da. săptămâni. Omul de la Clap a zis că el, dar n-ai fost toată. <laughs> e cineva informație care nu știe piesele lui Smiley, știi? că. <laughs> Ia, uite, se arată că cu deget, râd, dar nu prea e râsul lor. <laughs> <laughs> nu, nu nu, că trebuie să știe, uite, vă, că ai a venit cu cineva, e, e, e o noutate pentru noi, nu ne o prezinți? Păi, faceți cunoștință. Bună, eu sunt Georgia. Roxana. Roxana, ești nouă sau când? Um la Andrei, în da. În asta, da. În formula asta, În formula asta. Și crezi de ce crezi ai, că are care legătură cu piesa, faptul că ești nouă în trupă sau Ah, nu, că cu siguranță a fost scrisă înainte mai să apar eu aici. Da. bine. Nu te, te speria, bine nu. nu te speria, Așa încearcă el să devine prietenos cu fetele. Acesta sunt genul asta, da. asta nu da, reușește da, da, da, da, da. ăsta, ne-am propus să lansăm în fiecare lună câte o piesă nouă. Am văzut. E un an aniversar pentru noi, facem 10 ani. Mai avem patru și ne luăm și buletinul. <laughs> Uh, ai pierdut sfârșit, între timp da? Da? <laughs> exact. <laughs> Și uh, uh, Asta e piesa lunii ce lună Aprilie. Aprilie Aprilie. Așa. Aprilie. Uh, mâine Aprilie. filmăm clip pentru, pentru piesa Care va apărea în mai Mai ce? Așa. Mai <laughs> așa. ce? A, în mai, în mai. Uh, Așa? Mai și uh, cam până în, până în decembrie Ne ține, în decembrie lansăm tot albumul O să fie și probabil și niște bonus Tracuri pe album Uite, eu am o propunere, dacă tot vin cu o idee așa de dimineață. Asta e dimineața în care ne-am hotărât să anunțăm pe toți prietenii noștri care vin la live pe plajă anul ăsta. 27, 28, 29 uh, iulie, plaja dintre Venus și Saturn. Cunoști uh, locul, l-ai mai făcut plaja, Colos și baie. Uh, noaptea, special, noaptea. D După ce atunci, da. atunci era apă caldă. Vreau <laughs> să te invit ca pentru luna, august, să filmezi videoclipul piesei la live pe plajă, pe scenă, Într-una din seriile din iulie. 28 sau 29? Uh, stai așa un pic. Pentru luna august. Da, păi, concertul e în iulie. Okay. Da. da. Aducem noi Vi figură. Villa Life pe plajă? Stai așa, prima întrebare, că s-ar putea... Da. Uite, aici am discutat dimineață. Vila Life pe plajă? Uh, cu siguranță, dacă programul îmi permite, da. <laughs> Băi, deci a, zi a zis Vlad mai devreme. Cum ar fi ca Smiley să zică Bă, nu? Băi, nu, a, cred. nu cred. Băi, nu știu să vedem, da. Dacă programul mi-a permis, bă, noi, că noi ați vorbit deja cu oamenii care fac programul, ca să înțelegeți, eu nu fac programul singur. Da, normal. Așa. Nu spunem cu cine și face programul Smiley. Uh, probabil că voi fi prezent acolo. Uh, nu știu, trebuie să mă gândesc că în august să, să văd dacă se potrivește ideea piesei cu ce facem -are pe plajă. Cum se potrivește orice facem, se potrivească. Trebuie să se potrivească, găsim noi o soluție. Vin 60.000 de oameni acolo, îi punem să danseze, să cânte, o să fie frumos. Băi, s-ar putea să nu s-o potrivească, dar mă, mă îți povestesc despre ce ba, piesă să e, bine. Bine, vedem noi după. <laughs> Hai să vedem. Bine. Acum vreau să ascultăm o piesă da. ușor controversată. De ce e controversată? Pentru că nimeni nu s-ar fi așteptat odată la combinația dintre tine și Damian Drăghici. Da. Și doi, foarte multă lume ar fi, a văzut foarte greu piesa asta ajunsă la radio, în contextul ăsta. Inclusiv eu am văzut-o foarte greu ajuns să la radio, adică, um, ca să înțelegeți, eu n-am cântat niciodată muzică lăutărească, uh, manele sau... Uh, nu, nu, nu că nu-mi nu că nu plac, ci că nu mă pricep. Nu mă pricep să cânt genul ăsta. Uh, sunt mult cărora le este mult mai bine. Și atunci, în momentul în care Damian m-a sunat și mi-a povestit despre tot proiectul, mi-a și spus, bă, aș vrea să cânți și tu o piesă pe album. Și eu i-am zis, bă, Damian, eu nu am cântat niciodată, bă. nu știu, mă pricep, nu o să-mi Și mi-a trimis piesa asta cu în stația la Lizeanu, mi-a trimis o variantă trasă, așa, Auzi, la tu, mișto. Smiley, tu ai făcut armata? Nu, ah, de asta okay, nu știi a se înțelege. <laughs> okay. Că nu, că știam piesa mă, stați așa Piesele le știu, eu n-am zis că nu le ascult Le-am zis că nu le cânt <laughs> Înțelegi, am zis că nu le cânt uh, Și mi-a trimis în stați la Nu Știam uh, refrenul celebru După care am zis, bă, hai să ascult și eu Varianta originală, uh, formatul Azur Dan Ciotoi, ăștia care o mai cântau Și uh, uh, Am ascultat-o Zic, bă, na, nu prea am ce să aleg din versuri Că e o o reală Nu știu cum și uh, am gândit tot conceptul ăsta despre o femeie uh, care face turtoarul și uh, de care te îndrăgostești. Bine, eu mă gândisem la un film mult mai dark, așa, dar ai zis, hai, că e o muzică de petrecere. Uh, și am scris textul împreună cu Doc și cu Dorian, într-o seară, și uh, am terminat piesa. După care am, am după, după ce am ascultat, am zis lui, lui Damian, bă, Damian, e săptate, ca de pe albumul ăsta, asta să fie singura difuzabil așa. Mm -hmm. Dar nu mă aștepta niciodată să, să, difuzeze da, să o difuzeze radiourile, să să bage oamenii în cluburi. Dacă nu eram eu... Zaf s-a împotrivit. Dar eu am spus, băi, nu, piesa asta trebuie să intre în playlist. A, vezi? Playlist Cine merge și noaptea eu. pe la petrece? Cine a făcut armata știe. No, Armata-i de gol. Ide ideea este că uh, eu am făcut-o cu mare plăcere. Adică mi-a plăcut să fac asta... Uh, și uh, surpriza, eu întotdeauna caut să surprind oamenii și indiferent că poate fi o surpriză plăcută sau neplăcută, dar uh, important e că nu te plictisești, știi? Nici noi nu ne-am plictisit, am luat -o și am dat-o la radio, să știi? Europa FM a fost prima stație radio din România care a difuzat în stație la Lizanu. Ne bucurăm foarte tare că ați susținut piesa și... Uh, ce să zic că Noi o cântăm în concerte Pentru noi a fost o surpriză Că după o săptămână de la lansare Am avut, nu mai știu pe unde am avut cântare Și strigau oamenii Cântă-o pe aia, bă, cu da. cu Acum urmă, urmăresc să bagăm în playlist și cioca Boca la fereastră deschide ușa, pe de faște hey! Dar și este, mai am de și lucru la Chilia în port ca să aia, este Apo... aia, e aia, e aia este mare Asta e la mod acum La Chilia în port e Așa. mare Așa. Tot, da. Urmează Hai să ascultăm piesa uh, Smiley e în stație la Lisea. De fapt, în garajul Europa FM. Ova seră de seară, strălucind sub același felinar. La mine la scară, schimbă pe tii cu milionar. Aruncă cu zâmbet în stânga și în Unul, dacă prinde, a dovadă tata vreau să-mi rădeserat Cu tot de câștii că-i moral Oh, no, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu te-ai întregustit Asta e sprită, e fructuit de zis Unul ca tine are dragoste de tar În oare are doar de închirat Domnișoară, domnișoară Ce program la aveți tiserat? Nu că nu l știi prea bine la Dar v fi doar pentru mine Există viață și departe de aici Răsați-mă să vă las fără servici Domnișoare, domnișoare Iar mă prinde ora Nu știe nu simte inima de voi Domnișoară, drag, să știi că mai intristat. întristat oh, O, no, no, no, no, nu, nu, nu, nu te-ai Asta e spital, e fructul interzis Nu ca tine are dragoste de ta În timp ce ea o are doar de închiriat Domnișoară, domnișoară Ce program aveți din sân? Nu ca nu l-aș prea bine v pentru me există departe de în toată și de parte de-aici Să-ți să-mi fără asta răscăbici domnul Iar mă prinde ora <fie> Domnișoară, ce vreo că mă gândesc Nu că nu l prea bine, dar v-aș văd doar pentru v -a -v -a mine Există viață și departe de aici, că sunt la sfârși, să vă las fără servici Domnișoară, domnișoară, de unde vii la ora 5? Domnișoară, domnișoară, de unde vii la ora asta Din stație la Lizeanu Exact Asta e combinația care ne-a plăcut nouă în dimineața asta Păi, mă bucur foarte tare că am ajuns Am făcut o oră jumătate în trafic ai făcut uh, Am făcut special, special ca să ne și asculti, Ai, ai, ai mers repede mișin. Da, da, da. Am, făcut, da am mers destul de repede, având în vedere de unde vin. De, pe de unde vii? A trecut uh. pe centură, deci, frate Uh, până la bă, concertul de, la, bă, de, la, bă, de pe Plaja Europa FM la... Ai pe 1 plajă. iunie concert până la arenele romane Exact, sărbătorim uh, 10 ani Adică practic îmi fac ziua mm -hmm. Ziua copilului până, În fiecare an acolo, acolo, acolo Păi mai stăm un pic, vedem Bine, lasă că la anul mutăm noi cumva treaba asta 10 ani de smiley Incredibil când au trecut anii ăștia da. Care e cea mai puternică amintire din ăștia 10 ani? Închide ochii și zi repede Cel mai puternic moment Uh, cel mai puternic moment uh, Cred, când am cântat uh, Prima oară în lipsa mea, chiar la Arena Romane uh, Da, okay. și încă nu era lansată piesa A fost ceva At Atunci am realizat Bă, stai așa un pic uh, Pentru că eu am mai, am mai mers Cu simplu încă câțiva ani după ce am lansat Smiley și când am Cântat, eram singur pe scenă Și când am cântat, eram singur cu microfonul Pe scenă și când am cântat mi-am dat seama, mamă, cât de greu o să fie. Da, da. dar și e frumos. E, fr e frumos, da, normal. Și, și dacă, dacă nu mi se mai pare greu, ne, mai vorbesc cu băieții, ne mai dăm noi niște challenge-uri, ne, ne mai ridicăm un pic. Niște, da, da, și niște provocări, ne mai dăm provocări. Bine, vă provoc să ajungeți pe 1 iunie La arenele romane Pentru a-l vedea pe Smiley 10 ani de Smiley Și 27, 28, 29 iulie Live pe plaja Europa FM Între Venus și Saturn Vine și Smiley Te pupăm oh yeah. Oh yeah. Să trăiți, v-am pupat Noi ce gătim azi? La întrebarea asta Adi Dean are întotdeauna răspunsul de Bun gust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 Miel, Miele, miel, miile și în multe alte moduri Dar pentru toți însemnăm un singur lucru Calitate mile, numărul 1 în producția de electrocastice premium Acum mai aproape de tine pe calea dorobanților 2028 vis-a-vis de ase. Și apropo, se spune miile Vă așteptăm!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 Dar tocmai azi, când ai testul ăla la fizică Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme Și acum o simt așa, fără vlagă Ce să fac? Încearcă Parasinus de Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea Vânătorii de răceala te vor ajuta Cu impact Parasinus este gata de atac Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Flat deja? Lidl vine lângă casa ta. Caravana joburilor Lidl a plecat la drum și parchează la magazinul tău preferat din oraș. Vino să ne cunoști mai bine și-ți deschidem ușile spre o carieră surprinzătoare. Între 12 și 25 aprilie, de la ora 9 la 17, joburile parchează la magazinele din Voluntari, Otopeni și Chitila. Intră pe cariere.lidl.ro și află traseul caravanei. Lidl. Oameni surprinzători. Cariere surprinzătoare.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 Am avut anul trecut prima dată la live pe plajă, într-o seară de duminică frumoasă, frumoasă, au deschis de altfel seara de duminică. Anul ăsta, alături de lezele fan bizar, o să mai avem pe Grimus, Kryptonite Sparks, am zis Vița de Vie și o premieră, o altă premieră pentru live pe plajă în 2017, Alternosfera. E o trupă wow. super cunoscută, super treabă. urmărită pe Aha. treabă, da vorba ta, vin asta. și ei la Life pe plajă. Când o să cânte? Știm exact când o să cânte. În sala de joi, pe Aha. 27. Deci anul ăsta Life pe plajă o să fie trei zile uh -huh. și o să fie joi, vineri, sâmbătă. Joi, vineri, sâmbătă. Da. Joi, roculeți. Vineri, vineri și sâmbătă intrăm în zona grea artiștilor pe care i -i ascultați în fiecare zi la Europa FM. I-aș mai, mai menționat pe Andra pe Vama despre care am vorbit dimineața asta, Delia, uh, Smiley, înțeleg că s-ar putea să vină. <l> nu, no, vine, vine. S-a uitat în agenda, acum se da. uită în agenda și dă din cap că el crede că da. Și aici că vine, da, da. Da, da. Smiley, am zis, Loredana, Carlas Dreams, Fly Project, Vank, Antonia, uite, de bere gratis n-am zis, dar zicem acum de yeah. bere gratis. O altă premieră la... La pe plajă avem bere gratis. The Motans, Les Elefants bizaria. am ascultat mai devreme, Irina Rimes Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, Kryptonite Sparks, Alina Eremia și cred că am uitat o singură. Am uitat. I-am lăsat la urmă ca pe Ion Iliescu, știți cum <laughs> Cu voia listă... dumneavoastră, ultimii pe listă, Voltaj este. Vă mulțumim pentru emisiunea de astăzi. Vine Nu Numai bine. Ne mâine, tot cu Acel. Eu mă urc în Mă dau jos la mare și în tălpile goale fus să o sărut Și am E tot... Să iau din loc, singur mă foc, mi-e tort pe tine.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 La Emag este săptămâna electrocasnicelor, prin de reducerile băgate în prisa de până la 25% la electrocasnicele Gorenie Comandă pachetul promoțional de incorporabile gorenje format din cuptor electric multifuncțional, capacitate 67 litri cu touch control și autocurățare hidrolitică plus plită pe gaz cu grătare din fontă și arzător wok la 1599 lei. Emag. Gelato la Roma sau un ceai fierbinte chiar în centru Londrei. Mmm, ciocolată la Bruxelles, sangria la Barcelona sau. Macar un parizien, la Paris normal. Alege după pofta inimii, fără să-ți stea în cale sensibilitatea dentară. cumpără o pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect sau Sensodyne Advanced Clean, alege gustul tău preferat și poți câștiga o vacanță în care să-l savurezi în orașul care l-a făcut faimos. Detalii în magazine. Primăvara aceasta pornești la drum cu benzineriile Socar. Cumpări de 100 de lei și intri în cursa pentru premiul cel mare. O excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în țară sau pentru premiile constând în coșuri de picnic și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 Fenicia Hotels, cel mai mare lanț hotelier din România, te invita să-ți petreci vara într-unul din locurile de poveste de pe litoralul Mării Negre. Destinația ta de vacanță este doar la un clic distanță. Detalii pe feniciahotels.ro Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Europa e...